Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, selamat bersedekah Sunat-sunat azad Sun, sunat azad Sunat-sunat azad Sunat-sunat azad Saluh Ha? Ada ya? Ada Oh, saya ada, ada orang ni dempah Tak Sunnah-sunnah azan adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang azan berada dalam keadaan menghadap mukanya ke kiblat. Kerana kiblat merupakan arah paling mulia sebagaimana yang dinakalkan, dimukilkan daripada ulama salam dan salaf. Nakalinin, paham eh? Apa eh, nakal? Hah, logik kan? <tuh> yang kedua, ada kiblat lah biasa tu. Di sunah dan tu ada kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu makro azan oleh orang yang berhadas. Manakala orang yang bercinuk Lebih makruh lagi melakukan azan Tapi Rasulullah tu masalah Aku tak suka mengingati dan menyebut Allah Azza wa Jalla Melainkan dalam keadaan suci Jadi boleh Kita memakruh Dan ada suci makruh Kalau ada besar makruh menjadi Lebih kesepakannya makruh terharap Yang ketiga azan dalam keadaan berdiri seberada dengan lail bilal bangon dan serulah untuk sembahyang. Bangun di ini. Yang keempat memalingkan muka. Mengalihkan muka bukan dada ke kanan pada lafaz hayya 'ala salah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Abu Khairah dan Abu Uthayfa radhiyallahu anhu berkata Aku telah melihat bila melakukan azan Lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini Disebabkan azan iaitu Disebabkan azan iaitu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan Ketika menyebut Ketika menyebut Hayya ala sholah Hayya ala ghalah Biasalah kan? Yang kelima menyebut kalimah-kalimah azan dengan tertib, yaitu tenang, jelas dan betul. Karena tertib itulah tenang, jelas dan betul. Ini kerana azan merupakan pengumuman kepada orang ramai yang tidak ada di tempat tersebut. Oleh itu azan secara tertib lebih menyampaikan maksud dalam pengumuman tersebut. Jadi tenang, jelas dan betul Kita kena belajar lagi lah. nah, Mahraj-mahraj huruf, sifat-sifat huruf Kena tahu lah Kadang-kadang okay, dia lagu Dia nak sedap nah, lah. Sebutan selari Lagu pun Lagu tak penting lah, tu boleh pun Tapi yang penting Sebutan tu huruf-huruf dalam tu dengan makharaj yang betul sifat pun yang betul taji. misalnya dalam as-salat tu khayu minan naum minan naum dia tu matlin matlin arif matlin arif ni dia naftar dia dipendekkan jadi kalau malam hari dari subuh malam hari subuh ni panjang lah. Ayah alafalah ya bujana lagu-lagu lagu sampai dalam Tajwid enam harga, kalau dalam fikah boleh sampai ke 14 belas Kalau malam lain hari tu, sunatul haminan enam, jadi segan tu of course. Kalau ramai asalnya tu seram neng, itu berarti jahil. Hmm? Zaman dulu nanti orang pun bukan orang biasa, orang leh, orang muleh. Budi macam itu Sleman. Al-Ramid al-Muradi Al-Muradi syafi yang Banyak besar Mujtahid dan mazal Masjid Masjid nah, ya, Orang-orang nak, nak jadi Masjid ni pun perlu pada Temu Laman gelu pula Masjid Tapi kalau masjid Syafah pun Masjid <coughs> dia nanti dicantik oleh Jawi Berjakir kan? Jawi Jais ke Jawatan Agama masing-masing lah masing -masing Negeri ha, Itu nanti yang eh, dipilih Dipilih dengan betul lah Mudah-mudahan Ada ha, juga kan eh, Mungkin kekurangan pun Kekurangan yang Yang mencuburkan diri dalam Yang menjadi imam atau ha, Akhirnya Ada juga Sengaja dengan masjid tu tak ada orang Pilih ya? Bidik jika lah orang yang mungkin Kurang sekiranya Bagi punya Bagi dan sebagainya Jadi Biasanya Terlalu kenapa dia yang famous Dia besar-besar Itu semua Akhir-akhir bahan Orang yang Jelah Kemudian yang keenam 6 Semua soalan Yaitu orang yang azan Melafazkan dua kalimah syahadah Secara perlahan Sebelum melafazkan kebunuhannya dengan kuat Ini berdasarkan kepada Hadis Abu Makhdurah Bagian ma'am-amu yang diberikan oleh muslim Di mana di antara kandungan 8 hadis 10 ialah Kemudian dia mengulangi dengan perlahan Dan berkata Rasulullah Tidak Tuhan Selain Allah jadi kalau bahasa kita azan berlebih dia kita kan maknanya waktu syahadah tu sebelum syahadah apa-apa tu Allahu akbar syahada la ilaha wa billah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadan rasulullah azan apa sambil ni ha ya ha? Dia habis dengan menyebutnya syarwallah taala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebut syarwallah ilaahi wa syarwalladud syarwallahu rasulullah sallallahu wasallam. Sebab syarwallah memang selalu diguat. Ada juga yang semua sekali. Raya, dan sebut syarwallah ilaahi wa rasulullah sallallahu wasallam. Syarwallah rasulullah sallallahu wasallam. Ada raya Ha. Ha. Yang dulu dia sebut bawah dulu. Jadi kuat waktu nanti. Kalau hadis ni sebut bawahlah. Padahal juga saya pernah dengar orang sebut dua-dua sekali. Ini kalau hadis ni disebut bawah dulu lah. Shallallahu alaihi wa sallam. Tapi juga Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Tapi dikuatkan dulu kali ada juga yang sekali slow sekali kuat, sekali slow sekali kuat. Itu benar syahadah Muhammadul Rasulullah sama juga, sekali slow sekali kuat, sekali slow sekali kuat. Hah? Jona. Hanya salah. dia itu syahadah tadi. Ha. Kemudian yang ketujuh astasbih. Tak sebut ketika dan sekolah. Eh, tu menyebut asalatoh khalil minaun. Semuanya dua kali selepas menyebut hayy so, al falah, hayy al falah. Sebagaimana yang dinyatakan lah, dia terkenal di sekolah. Tak sebut, tak boleh sunnah. Nabi asal sekolah. Kerja yang tu bukan sunnah juga. Karena tak sebut, tak boleh. Tapi rugi ya apa ada senang kemudian <tuh> bilanna la memiliki suara yang biru dan merdu supaya hati mendengar menjadi lembut dan cenderung untuk menyambut seruan-seruan itu Rasulullah sallallahu alaihi kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk azan dan merdu Bangunlah bersama Bila dan ajarkan kepadanya Apa yang kamu lihat dalam mimpi danlah dia yang bila melakukan azan Dengan lafaz tersebut Sesungguhnya suaranya lebih kuat dan betul daripada Suara so, yang kuat dan betul Selama sekarang kuat tak perlu lah Sebab ada mic kan Yang penting betul lah Jangan ambil betul sangat Terus berdiri Sebab so, walaupun ada Ya yang diajarnya Tidak mencari itu Efes 9 bila merupakan orang yang terkenal di kalangan orang ramai Sebagai seorang yang berakhlak dan adil Asyarat Sebaik-baiknya Yang menjadi majlis bila Ada orang yang dikenal ramai Kemudian akhlak baik dan adil ini kerana pemberitahuan mengenai masuknya waktu sembahyang Lebih mudah diterima daripada Orang yang memiliki sifat-sifat tersebut Juga kerana Perlawanan atau berita Orang-orang tidak diterima Kerana hasrat itu pun ada Ini ada isek Yang kita punya tahu lah Kerana orang itu Semua murci dia tersebut Sediakan Mereka malam atas ada apa ada efek berkesan. Jadi banyak orang yang paling, nak, lah, jadi kita di ramai yang paling suka ramai soal ramai sedar kaji semua lah. Sebabnya nanti ya. orang tengah bos menunggu ya datang ada ada apa ada memberi pengaruh lah kemudian orang datang. Seorang so, Dua orang ni macam-macam Ingat lagi, ah itu Anggaran malas ke mana ni Imam siapa Imam? Imam, imam. imam, imam tu? ah Kalau jadi Imam Mampu dia pula sah Macam-macam nah, mana orang kan? Kita tengok Jadi perlu lah bila orang yang Disukai ramai Kemudian Orang yang jujur juga sebab Habis setengah tengah tu tak sabar-sabar kan Datang awal masjid Lagi seminit dua belum masuk waktu bolehlah azal dan, Itu khianat tu Tak boleh Sebab dia kena betul-betul tepat waktu masuk Tapi tak apa yang kurang Sebab kan dia mungkin setengah tengah orang dia betul bertutup tunggu azan je Azal bunyinya tu boleh semayang Dia nak cepat biasanya dah hal kan nak ada flight ke Atau ada Nak pergi mana-mana ke Bas nak jalan ke Besar je kan ha, Dia dengar jalan tu Dah selama tu lah dia, Dah boleh semayang lah. Jadi dia pun tak tunggu dan Tanapis Dia pun tunggu semayang Padahal muazzin tu Ajaran awal Seminit, dua minit, 2 minit. Ha, Dia pun Dia start semayang tu Tak kadang-kadang Waktu belum masuk Tak sah nah. Jadi dia tertipu lah Pada muazzin yang Tidak betul-betul Kau dah hantin Berhadap waktu Solat ha, dia Tak boleh tu Dia kena 10 saat 1 saat awal dia kena betul-betul tepat, tepat masa waktu baru boleh atas apalagi kalau pulang puasa Maghrib ha, itu lagilah baik. kesian waktu puasa kan lepas tu perlu kepada orang yang jujur amanah sebagai muhadrin yang ke 10 tidak meleret-leret ketika menyebut nafas lafaz azan tersebut berlagu bahkan perbuatan tersebut adalah makro Berlagu yang macam mana ni wallahualam mana contoh benda masalah ni contoh dulu boleh contoh saya jangan silap tak tahu nak tak wei tahu ni dekat buat itu itu tidak boleh melihat dan tidak berlagu azan saya yang kita dengar sekarang berlagu melagukan tak Berlagu yang macam mana yang tak boleh tu Dan berlagu yang macam mana yang boleh tu Wambah wa'alam Saya kenal tanya lah ustaz-ustaz Muda-muda kata Masa berlagu tu nanti Dia ada dinisibatkan kata Lagu-lagu yang maksyul lah nanti mungkin kan Lagu-lagu lah Lagu-lagu ha, Jadi dia cuba Buat azan tu macam lagu Siap Lagu pun Sikino Hadiza Bersanya kan Ciar-ciar dia bila ujibu kan Lepaskan azan tu ikut Buna melodi ataupun lagu lah Cipun ujian sahaja kan Itu dah boleh memang macam tu ada jenis azan ni dah memang lagu tu khusus untuk azan saja. Kan dah famous lah Lagu tu memang biasanya dengar lagu tu hanya digunakan tu azan Itu dah boleh Saya pernah tanya lah setakat itulah jawapan yang saya dapat Bantu mengkategorikan lagu tu Tak boleh tu Tak tahu kan Bagaimana kan ya, lagu ni mana yang setakat kita dengar semua lagu. Sebab tu sedara kita kalau hadap dia Langsung tak ada lagu, -lagu. Nah, Dia kan memalami Nasir Zahir tu Dia bagus Tak ada lagu Allahu Akbar Allahu Akbar Asyara la ilaha illallah Asyara la ilaha illallah ada nah, lagu, -lagu kan? Itu pun ada lagu juga kalau boleh Ini Tapi kan? kurang sikit lagu dia lah Sampai tengok Apa yang dengar Masyarakat Rashid punya azan ha. Allah ma'alam Yang setakat ni yang saya pernah tahu lah, Dia kata lagu-lagu maknanya Tidak boleh mengikuti lagu-lagu ni Lagu-lagu yang dengan radio, television Dengan arti-artis dengan arti lagu tu lah ha, Tak boleh Tapi Kalau lagu tu dah biasa digunakan soal azan Allah ma'alam tapi hukumnya itu makruh, hmm. jangan takut Arab. Yang ke untuk azan subuh di masjid disunahkan dilakukan oleh dua orang bilal. Seorang melafan azan sebelum masuk waktu subuh dan seorang lagi azan setelah masuk waktunya. Dalilnya ialah hadis al Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya bilal azan pada waktu malam. Makan dan minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan ibnu umi makhtoh. Biasanya tu bila di di Haramain pun ada saya di pondok saya sama juga. Dia kan azan dua kali subuh. Mana sesuatu pertama kali tu lebih kurang satu jam subuh. Lebih kurang satu jam subuh kan azan itu tanda tanda bangun sahur tanda tahajud dan zaman sahabat tu tanda ada tubasyirlah orang asyik malam tu tambah dia orang asyik selalu dia akan datang. untuk hilung dia sedih. Ha tadur ke qara'ah ke dua kali. Dan, dalam puasa, pagi yang mana azam pertama tu dia belum dekat kalau biasa lah. Azan pertama tu ah ha, berarti puasa, azan sahur dan tahajjud dulu dia berarti makanlah. Ha lepas tu bila azan kedua tu kena bunyi kalau orang yang biasa Kalau tak biasa Dia pening Pada jam pertama je dia dah Tak makan Dia tak makan Dan azad ni Kalau orang yang tak tahu Nanti dia akan penik Akan rasa macam Pelik lah Kalau time Daripada ni First time dia dengar kan Dia pun tengok jam ni Pasal ni kan Baru pukul 4.40 Azad nak Jam apa yang besar pun Tanya dia pun bangun Saya tubuh ataupun memang orang pergi surau berjaya, ni nak kosong tak ada orang pun kat surau ni pun banyak berlaku pernah lah muazzin yang dah suruh dia tak ada lah dia dah usul mungkin selalu lah akhir-akhir dia selalu azan sejam sejam awal bukan sengaja tak, tak sengaja ni dia ingat semua orang dia azan kalau macam azan dia semua masuk lima setengah tu ni jangka azan empat sengah dia orang pun seneng. Jadi mesti ngadzal nih. Itu tak ngaji ni ke? Tapi saya tak ngaji pun dia dalam, right? hmm. anda kan sunnah. Sanggupkan langkah bulan. Kini kita semua ni mubasqa. Kemudian nombor dua belas. 12, mendengar azan disunatkan diam dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilapaskan oleh Bilal kalanya ialah Sallallahu Alaihi Wasallam. apabila kamu mendengar surah azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dilapaskan oleh orang yang azar oleh Bilal, orang yang sering. jadi, kita tengah mengaji ke, baca ilmu ke, kita baca Quran ke sikir ke Sembang waktu Maghrib sebaik baiknya berhenti hentikan segala jenis kerjaan termasuk ibadah selain as-salat dan membaca. Maka berhenti dan menjawab azan. Apa ada kelebihan di sebelah yang menjawab azan kemudian akhirnya doa ada banyak lebihah. Dan Nabi pun menyeru situlah. Tetapi ketika muazzin menyebut Hayya ala solah, hayya ala malah Maka dalam dijawab dengan Hawkalah Itulah hawlah wala puata illa billah Maaf. Dan kalau asolah tu khairan minan naum Jawab dia Sozakta wa mamarta wa nasahta wa ana ala zalika min ash yang banyak ketika solat taawwurah barata ra'a Jika higal as-solatu khairum min an-naum ashiqd jawab padya solat taawwurah wa ra'a wa ana ala zalika min ash yang banyak ketika solat taawwurah barata ra'a salah pada pas ada yang lain nak pada ulama Maka jawablah orang yang bersifat Allah Allah adalah Allah dan bersifat Allah. Kalau hanyalah salah jawab, lah pun ada orang yang lain. Yang pertama pun sama dia. Dalilnya ialah hadis bukhari muslim itu lafaz hadis dan muslim itu. Apabila Mualim berkata Malas maya ni, Nihaya Rasulah. Dia dalam menjawab Assalamualaikum ya. ya. ya, Ah, ha, ya saya Ah, ha, nak, nak tanya package dia tu macam mana Package dia Pembeli tu lah Kalau Islin sampai Jumaat pagi Islin petang Jumaat pagi oh, Kalau banyak hari Dia takde kurang ke Islin petang Jumaat pagi Hmm Dia kurang Hmm. Hmm. Hmm. Dia yang dapat banyak-banyak potongan tu Sekejap tu Yang dapat banyak potongan tu Beberapa hari tu ha, Untuk potongan Diskaun yang lebih banyak lah Beberapa hari Tak clear eh? Kalau potongan yang lebih Diskaun Diskaun lebih lah dalam seminggu Ah hmm. Tak ada saya tanya je tadi ni kalau mesti seminggu orang tu ambil Kemudian. Lah. Oh. Ah. Oh. Bila saya cuma just nak tanya je dan ialah hadis bukhari dalam muslim. Sahabat hadis adalah daripada Imam Muslim iaitu apabila muazin berkata marilah sembahyang yakni hayya 'ala solat. Dia dalam menjawab tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maknanya kalau dalam sahara itulah la haula wa Ini hadis ini bid'ah di Dan bila dia sebut marilah menuju kejayaan yakni hayya 'alal al Dia dalam menjawab tidak ada upaya dan kekuatan keperluan la maknanya samalah la haula wala quwata illa billah ada sebahagian ulama mengambil umum-umum lafaz hadis ha, lafaz hadis mengatakan bahawa ada hadis yang mengatakan kiranya akan mendengar azan maka ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh orang yang azan hadis yang kat atas tu kan itu hadis tu lain. Nanti ada hadis yang lain pula mengatakan kalau ha, mazin bertanya Alas Salam, tanya apa jawab, lah, jawablah laulah. Jadi ada setengah lama Dia takubik dan hadis tu. Takubik ni mana dia menggabungkan dulu Maknanya bila mazin jawab, ha, mazin bercakap atau ni memeluangkan Hayan As Salam, dia jawab dulu. Dia pun jawab Hayan As juga, baru disambung dengan lahalaulah lah, bertanya ulama. Ha, Hadisnya Allah. Jami Dan bila Muazzam mengatakan Hayy al-Fala, dia pun jawab Hayy al-Fala. Terutamanya dia berkata, La halawalah puatai la billah. Hadis dengan Allah. Tapi kalau kita nak cakap hanya sekadar hafalah saja ataupun La halawalah puatai la billah saja pun tak perlu, boleh. Beramal dengan satu hadis ni. Di akhir hadis disebut siapa yang berkata demikian... Yang lahir dari hatinya dengan ikhlas dan khusyuk maka dia akan masuk syurga. Maka, nih ni jawab azan pun syurga. Tapi ini syarat selepas syarat, janji selepas syarat. Nanti kalau kita tak semayang ini, video jawab azan kita semayang aja, jawab azan kita masuk syurga. Itu masuk juga Masuk juga Tapi nantian Kalau kita dapat Penampak tu Dan disunarkan ketika Atas ni Iaitu tasir lah. ha, tu lah Benda asal Dijawab dengan ha, Dia tak bagi Arab tu lah Arab dia tak bagi Dia tak bagi diri kan Asal Arab adalah tu lah Suratabtar Kuala Barangtar Tuhir dalam bahasa Melayu Kamu telah berkata benar Melaruhi seruan kamu Kepada ketatatan dan ia lebih baik Daripada tidur Dan juga kamu menjadi seorang Yang berbuat kebaikan Berbagi kita al-abrar. Al-abrar itu kebaikan. Abrar, kalau nama Abrar Quran yang baik. Wa ja'alna jannata mahal al-abrar. Al-abrar itu farradh firr. In bizil kebaikan. Bil firri wattaqwa. Heh. Bizil kebaikan. Bukan wabarak di tak Habis dia salah dengar dia Wabarak tak, wabarak tu berkat Bukan salah tapi Tak ada kena mengena dengan Tak ada kena mengena Tambah pun warna suah tak Wabarak tak Jarang Saya tengah dengar kan, tau lah jangan, ke sini Ini semua salah dengar Barar tu orang jarang Jarang dengar se tadi tak pernah dengar barah dia terus dengar dia dengar dia dengar sekali sangat macam barah star kan Sodata wa barah ta jadi mana dia barah ta ba ra -ro roh ba baris atas sodaqah swad dan qaf sod dan dengan qaf sodaqah sodaqah tu membenarkanlah sodaqah maknanya benar langkah Maknanya ye kata solat lebih mena law sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Benarlah engkau. Wah barokah kebaikanlah bagi engkau. Karena memberi berita gembiralah. Jika dia memberi berita gembira maka terjawalah apa warakat kebaikan bagi engkau. Kalau barokah artinya berkatlah engkau. Dia di macam tak, tak kena lah Itu koi, tak tahu lah nak dengar lagi Ada ke? Kek, siapa pernah dengar ke Ada hadis kena macam tu, kitab macam tu, pergi dahulu Dan ini memang lapas-lapas Yang kadang-kadang Disuput oleh orang Dia tak bapak, tak sure kan Barakta, serang tahu barakta Dia tengah betul, dia dengar macam barakta Yang eh? ini dia betul, barakta Cuma kita yang orang lain tanya, dia bercakap barang-barang, kita coba, kita coba barang-barang Padahal barang-barang Ini tak bagi arahnya dan Kita arahnya juga barang-barang Jawabannya barang-barang itu dan kamu juga menjadi seorang yang berbuat kebaikan nah, Kebaikan itu barang-barang wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa bil firasa wa al-jarr tambah wa nasaha wa inginkan kebaikan maknanya sesungguhnya engkau telah menginginkan kebaikan as-saha nasihat Nasihat itu menginginkan kebaikan Iwa ana dan benarlah engkau -benar, telah menginginkan kebaikan. Namalikwa ana ala zalika min ash wa ana saya dan saya ala zalika atas perkara tersebut. Ini daripada orang-orang yang menyaksikan. Oh, ya, boleh fasihkan. Ni formula doa ni. Dia panjanglah. Kende juga eh. Jangan Yang ketiga belas, berdoa dan berselawat ke atas Nabi selepas azan. Apabila azan selesai dilakukan, bila yang mazan dan orang yang mendengarnya dijinakkan, berselawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa untuk berganda dengan doa yang diajar dan diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mawani masih dengar tak? Mawani tidak dengar lagi. Imam Muslim dan lainnya merayakan daripada Abdullah bin Amr radhiallahu anhu bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu mendengar muazzen iaitu yani Bilal melangkan adat, maka sebutlah sebagaimana yang diucapkan. Nah, jawablah mana nya, menjawab adat. Kemudian berselawatlah ke atasku. Sesemuanya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat Niascaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah supaya aku ditempatkan di suatu tempat yang bernama Al-Wasmairah Iaitu suatu tempat dan kedudukan dalam syurga ia tidak layak untuk diduduki meraikan untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah hamba yang mendapat kelebihan tersebut oleh itu sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut niscaya dia berhak dan wajib mendapat syafaatku Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu al anhu bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Barang siapa berdoa ketika mendengar seruan azan, Allahumma robba hadhihi da'watit taammah." "Allahumma robba hadhihi da'watit taammah, mashalatil qa'imah." ati Muhammadin wasila tawal fadilah wada'a huma maqaman mahmudan mahmuda alladhi wa'atta wa antakum wa syaraf daw darajah 'aliyah tatamtamban boleh tak salah ini dalam yang PK di ke nak hadir lagi Aku yang membalas wassholatul jara'iyat aliyat almasajam. Ya Allah ya Tuanku, -tuan, inilah seruan azan yang sempurna dan semaya yang akan dijelikan. Bendakanlah kepada penduduk kami Nabi Muhammad SAW Al-Wasilah dan kelebihan dan bangkitkanlah baginda di tempat yang berpuji segimanah yang telah engkau janjikan. Sebenarnya dia mendapat syafa'an itu pada hari kiamat Syafa'an ni penting lah. Syafa'an itu sangat-sangat penting Dan kita tak Siapa yang boleh Boleh pasti Bersyukur dia selamat daripada masyarakat Jadi kita tak pastilah kita ini Boleh selamat daripada masyarakat Jadi kita sangat-sangat bergantung pada syafa'an ini Siapa boleh pastikan tanya, nah, aku confirm lah, lama ni, tujuh masyarakan seratus tahun. Saya boleh. Jadi kita memang sangat-sangat bergantung kepada siapa aja, siapa aja pertolongan. Siapa aja adalah pertolongan. Nabi itu lah, kalau ada masalah nanti dikal panasnya nabi kan tolong. Dan lama membahaslah dalam akidah dia, adalah dalam tauhid dan akidah dia ada siapa tu bagi dua lima bahagian. Macam-macam lah syafaat orang yang Daripada masuk Neraka kerana dosa besar Terlalu lama 2020 tahun akan dipulangkan Kemudian Yang mana yang daripada dosa-dosa bici itu Dia dihilangkan azal Kemudian nanti ada yang Apa ni Yang Yang Yang yang, yang akan di, di Masukkan ke dalam Apa ni Neraka nanti akan di, di, Diampunkan lah Mudahnya nanti syafaat yang termasuk termasuk juga nabi sal. Nanti ada syafaat yang mungkin menaikkan derajat kepada daripada kepada yang lebih tinggi lagi. Macam macam syafaat. Di hmm. dalam akidah, al-bukhari dan lainnya. Maksud seruan azan yang sempurna ialah seruan kepada mengisukan Allah. Dan yang tidak ada penyelewengan padanya Maksud kelebihan ialah martabat dan kelebihan mengatasi sekalian makhluk Maksud yang telah kau janjikan Ialah sebagaimana dalam kiriman ini Yang bermaksud Semoga dibangkitkan oleh Tuhanmu Di tempat yang terpuji Tuhan al-Islam Setelah perang tu Jadi Azad ni dakwah yang sempurna Allahumma'abha' Aziz dakwah tamah Jadi dakwah tamah ni azan Bila kita nak berdakwah kepada orang Kita kena berda'wah azan kita, kita boleh jumpa dia Allah berdua, Allah berdua, Allah berdua Kita boleh berdakwah dengan dia Dengan menjelaskan makna-makna azan tu lah Allahu Akbar, Allah maha besar Kata ila bahawa Allah itu besar daripada segala-galanya bisa sekali mele. Maka Maha Besar segala urusan kita. Lah. Ketika dilaungkanlah Allahu Akbar, itu Maha segala urusan yang kita sedang buat kecil. Dianggap kecil. Allah lah yang Maha Besar. Maka tinggalkanlah segala urusan-urusan kita yang kecil datang menyambut seruan Allah yang Maha Besar. Dengar bekerja dengan belajar ke, dengar makan ke, dengar tidur ke, dengar apa sahajalah Segala jenis urusan yang sedang dilakukan ketika dengar dia Allah Akbar Maka bagi hati-hati yang bersih, yang faham akan lafaz Allah Akbar tu Pasti akan menganggap bahawa ketika itu selain daripada menyahut suruhan azan itu adalah kecil Menjawab surat azan kita adalah yang paling besar Sebab yang memanggil ni adalah Wakil Allah Muazzin Jadi apa sahaja Urusan ketika itu Ditinggalkan lah. Tak kira lah kan Kesidangan parlimen ke parti ke Mesyuarat agung ke Apa dia segala Semuanya kecil Allah maha besar Bagi orang yang faham Bagi orang yang tak faham Allah akhubat Tiga setengah boleh lagi nangguh tu tak faham apa yang Allah wa'akibar secara hukum sah semangat, oh, 23 sengah 4 pun secara hukum tapi dia tak faham Allah wa'akibar belajar namu surah, belajar bahasa Arab Allah wa'akibar maknanya Allah maha besar faham makna je lah tapi tak tidak terkesan di hati orang beriman yang zalina amanu wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa'sizahatullahi wa tadabbiira Allah wa wasjilat kuluhum dengar ni Allah lafaz Allah rukun maka akan bergetar nanti dia nama macam ni Allahu akbar ha lalu dia situ situ datanglah lip pucat gitu okay. menggigil hmm, orang tanya kenapa apa dia ada azan dengan azan dengan kau pucat menggigil dia tak tahu jelah apa siapa yang akan kita menghadap macam Sahabat-sahabat Nabi yang lain semua Abu apa diaulisat tinggalkan. Dengan tinggal walaupun satu batu tinggal satu bahasa je lagi untuk binaan bangunan misalnya kan. Itu pun diletakkan. Tak jadi, tak tinggal. Takut-takut kalau kita letakkan bahasa ni nanti aku dah membesarkan bahasa ni daripada Allah. orang yang faham. Nabi pun ketika ketika bersendegu daun, bersenda, berbual-bual, bersendegu daun sendiri dengan isteri Aisyah tapi kalau ketika terdengar azal terus berubah wajah pengindian akan berubah seolah tidak mengenali aku lagi kata sekasya seorang yang paham akan makna lapas azal telah Allahu Akbar bukan hanya sekadar dia tahu makna saja tapi memberi kesan pula hati tak boleh kan hati itu dia terdengar saja Allah dia terus dia ada <tuh>. jadi <tuh>. aku Ihingga okay, kalah segala urusan dan datang menuju ke masjid atau masjid untuk menjaluk mengidam hidayah, untuk mengidam wahy yang sempurna. Ini empat kali disebut banyak ulama buat tafsiran macam-macam tentang empat, empat, nafsu empat takdir. Ada yang kata Allah. Lebih Empat itu, Mewakili Allah lebih besar dari segali Apa-apa yang berada di utara Di selatan, di timur dan di barat Empat Arah tu lah yang buat tafsiran dan kata Dunia ni terdiri dengan empat unsur yang utamalah Air, api, amin, tanah Jadi Allah Fakuan tu Empat-empat Allah kira lebih besar daripada air, api, amin dan tanah Dan macam-macam tafsiran lagi lah Hmm, ini itu mendakwah Beritahu manusia bahawa Allah itu lebih besar daripada segala-galanya Simbol ini Beritahu Allah itu lebih besar daripada segala-galanya Tapi bila di dalam hati masyarakat manusia itu Allah wa akibar dah masuk Kebesaran Allah tu dah masuk Kehibatan Allah dah masuk Kealuman Allah dah tercancam dalam hati Barulah masuk Ashadu ala illaha illallah Wa ashadu ala muhammad rasulullah itu syahadat itu berarti pengakuan Ia tanda tutup dan patuh Menyerah diri kepada Allah Dia dah tahu Dah, dah, dah, dah, dah, dah tahu eh, Orang ni kuat, power, hebat Kalau tak ada, nak duduk, patuh Kalau dia rasa dia boleh makan Orang tu, dia Dia tunduk orang tu. Biasanya manusia dia dulu kan Kalau dia tengok jumpa nanti orang tu Dia tahu orang ni kuat, hebat Dan dia tak ada yang makan kan? Ini satu tu itulah dan lawah ni boleh mula-mula masukkan kan dulu kebesaran persara Allah Allah tu kan nak masuk kebesaran Allah Hati baru dah baru dah berkira, Allah nanti barulah boleh tunduk barulah boleh bersyahadalah la ilaha illallah wa syahadu anna tu berikrar aku nak saksi bahawa oh, tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah maknanya tunduk dan patuhlah menyerah diri tunduk patuh segala-galanya kepada Allah kepada hukum Allah kepada perintah Allah Dan juga tunduk dan batu Dan ikut apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Itu maknanya itu dakwah yang sempurna Maka setelah dia dia, dia dia mengaku untuk Tunduk Dia tanya Marilah semayam Tersegeralah dia pergi semayam Simbolik kepada seluruh ibadah solat ni ke ibu segala ibadah lah. rasa solat tu nanti maknanya dalam segi bahasa doa. Doa makhluk ibadah. Doa tu parti pergi segala ibadah. Jadi solat dalam solat tu kan ada bacaan doa. Dan solat pada segi bahasa pun doa juga. Jadi motive segala ibadah. Mana hayang nak seram marilah beribadah kepada Allah lah. tunduklah pada lah. ibadah mengaku tunduk patuh maka kerjakanlah. lah, tunduk patuh tapi tak, tak lah bila dah tentu-tut-batu buat, barulah Hayyat al-Falaf, marilah menuju kejayaan Barulah berjaya ha. Itu satu dipanggil dakwah yang tumpulnya Kebesaran Allah masukkan dalam hati Maka hati pun akan mengaku Tuduk dan patuh untuk mengikut perintah Allah Kemudian melaksanakan perintah Allah Barulah dapat kejayaan Hayyat al-Falaf kan mamman yurdalla wa rasuluhu faqad faaza fawzan 'azima barasa ba'ta'u Allah dan rasul di dalam dapat kejayaan yang sebenar-benarnya kejayaan yang agung. Kemudian kena diperingatkan lagi. Allahu akbar Allahu akbar. Bermakna dakwahnya harus diulang-ulang lagi bukan sekali je Dan dapat dah berjaya pun aku kena di dakwah lagi. Diulang-ulang lagi la ilaha illallah. diperingatkan lagi dengan kalimah sebab tu dia dipanggil dakwah yang sempurna. Ha, jadi kalau orang-orang yang suka berdakwah tu, jadi kalau azan ni sebagai panduan. So Nabi Syi ma tegaskan ialah dakwah yang sempurna. Ini bukannya maksud kita pergi jumpa orang tu kita pengajian dia. Ini kita fahami itu sebalik lafaz azan tu apa. Ha, Disusun cantik tu. Ha, jadi kita nak bayar je, nak ceramah je, nak dakwah apa benda. Jadi kita, kita simakkan lah Tafas azan tu Boleh dijabarkan Boleh ditafsirkan, Boleh dipecahkan semua. Itu silap-silap Ber-ber-berapa ber Berjam-jam tu Kalau orang fahamlah diberi Dia kefahaman Tentang maksud Dakwah tamah azan ni Sebalik dia tu nanti berkejap jam Boleh Kita ceramahkan Dikakwahkan Sebab Dikakwah yang kemudian lah. Sebalik itulah Sebalik lafas Takbir Takbir Mulai syahadat Kemudian uh, ayat al-salah yang falah tu Sebaliknya tersimpan beribu-ribu makna Beribu-ribu hikmah Jadi apa yang beribu-ribu hikmah wali Allah Dia akan nampak termasuk yang yang bersirat boleh dakwah yang sempurna tersebut Kita hmm. sedikit Sedikit Apa ni Penafsiran tentang Azan ni Maksud suruhan azan yang sempurna Ialah suruhan kepada mengesahkan Allah Yang tidak ada penyenangkan padanya Maksud kelebihan ialah Matabat Muazzin bila taklah Mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW Dan berdoa untuknya Dan dengan suara yang rendah Berbanding dengan suara azal serta berasingan daripadanya Ini dilakukan supaya selawat dan orang tersebut tidak disangka Dia boleh melakukan apa-apa Jadi muazir ni lepas azal tu dia, dia, dia selawat lebih kuat Lepas tu masjid ruang lebih Nanti orang takut Takut orang sangat-sangat Tambahan buat Itu azan, Kemudian seterusnya Iqamah iqamah laiyu panggil khamat laiyu panggil khamat adapun iqamah iqamah juga seperti azan tetapi mempunyai sedikit perbezaan yang pertama lafaz azan diulang dua kali sedangkan iqamah hanya disebut sekali dalilnya ialah hadis anna sallallahu alaihi di, wasallam di sisi al-bukhari dan muslim katanya Bilal telah diperintahkan supaya menggenapkan azan yang disebut dua kali dan mengganjilkan iqamah yang disebut sekali kecuali lafaz qad qamatis solat yakni semayan akan didirikan Ia disebut dua kali Kalau kita nak tengok betul-betul qad qaman sungguh telah pun didirikan solat yang mali tu Padahal kita boleh sebayang ni eh? Yang malinya pastime Pastime dah berlaku Kenapa tu Kenapa tu Kenapa Satunya Saya pun Solat akan didirikan sebayang sebutan lagi Tapi dia performa di Solat Sungguh telah pun selesai didirikan di solat Ikut kerja man Sekali-sebut Ha, berapa? Di tempat dalam, sama insya-Allah. Ha? Mengih ini sikit. Ini masuk ke dalam masalah bukan usul atau Itu lebih kepada kepala awak tadi. Jadi perkara yang pasti akan digunakan dengan madhi sekarang dulu. Ya madhi ini dalam ada mala wa kurang untuk Benda yang dah berlalu Tetapi untuk benda yang pasti Kita untungnya lah Solah Faham silu jagung Sekiranya kamu sudah pun Berikan solat Masalah muka kamu Berarti Kamu bayang Banyak, -banyak itu Ini pun sama juga Kau nak masih solat Telah pun Diberikan solat Padahal kamat dulu Suruh solat Bukan-berikan solat Lepasanya Kalau benda Kau nak bahasnya Kamat boleh buat lepas solat Sebab kau-kau masalah Sungguh telah pun Diberikan solat sama dengan ayat Al-Quran itu Izzah kumtum bila solat Sekiranya kamu telah pun mendirikan solat Maka pakai silu hujah kau Pasalah muka budu Kan tak kena Kumtum itu masih amati Izzah takhalal khala Fakraq nah, ini sudah. Sekiranya kamu telah pun masuk ke dalam Tandas maka baca dah doa Malah kan doa kan Sebuah nama Allah itu kan dilarang dalam Dalam tandas jika uridu an Ia ulal Walak Suatu macam tu kamu ingin masuk ke dalam Sandal Maka bacirah Ini tak ada Jika dah falal falak Sekiranya kamu telah pun masuk ke dalam Maksudnya masuk ke dalam pun je Tapi kan Perlengangan tu ha, Jadi bermana orang yang Kalau tidak punya ilmu Tak belajar mahal-mahal Nanti dia akan silap Untuk jemak Itu bukan. bukan Boleh sebarang-sebarang orang Menjemahkan Quran ni Hadis Untuk orang-orang tidak boleh apa ni Menjadi benarkan -benar oleh lama untuk Memangani hadis secara Sendirian Kalau dia akan terjemahkan nanti eh, Emang Anggeri akan nanti masalah Walaupun masalah semua telah pun dirikan solat Iza dafala khala Faqarah hain. Apa ni Allah main niya uzi kena aku bersiwa lafa ba'is Iza dafala setelah masuk Dah khala tu pen, menemati, past Dah masuk Baca kita kan sebelum masuk eh, Baca doa tu. Sama lah ni Ni yang sahaja dia liga Sikit-sikit Sikit-sikit Kan? Ya, faham kan? Eh? Jadi di dalam balam lah Yang ni balam lah lah Pian wadi salah satu fungsinya dia digunakan untuk yang pasti Maksudnya Kalau pula-pula surat pasti akan digunakan solat Kalau nah, pun untuk pula surat maknanya pula-pula sama juga Pastian Kemudian Kemudian aa... Lafaz iqabah yang sempurna ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Hayyana salah, hayyana al-fala Faduqa wadi solat, faduqa wadi solat Alhamdulillah, Allahu Akbar La ilaha illallah Allah Maha Musa Aku bersaksi dari Tuhan Selain Allah Aku juga bersahsi Muhammad Adalah Tuhan Allah Manilah semaya, Manilah mempunyai kejayaan Semua yang akan didirikan Nampak dulu ya Terjemah kepada Akan didirikan Agar anda ya. memati Pasti Dua kali Kemudian Allah Maha Besar Allah Maha Besar tiada Tuhan Selain Allah ya, Jangan yang keliru kan Yang bajar-bajar namun ni kan Pening Ustaz ni Kau masih seorang Masih mati pun semaya belum Pasti, pasti kan lah jalan tak berlaku Kita dari sini balawah. Kemudian Lafaz ini telah sabit dalam hadiah risuah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya Yang kedua Azan dilakukan dengan perlahan-lahan sementara Ipama disebut dengan cepat Perlahan ni bukan perlahan bunyi ya Perlahan speed ni ya. Kelanjuan ni ya. Satu dia perlahan, pemana dia tak laju-laju lah. Dia Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allah, Allah Janganlah ambat. Lah mamak kan Allahu Allah Cepat. Bukannya dari segi suara eh. Perlahan maksudnya makna lah, dia. Ya segini lah dia speed dia, Perlahan sebenarnya tak dia cepat. Ini kerana azan adalah untuk orang yang tidak ada di tempat tersebut Untuk Allah Oleh itu sebutkan secara takdir adalah lebih baik Manakala ipamah dilapaskan setelah orang yang ingin semayang hadir berkumpul di tempat azan. Oleh itu sebutan dengan cepat adalah lebih sesuai Yang ketiga sesiapa yang meninggalkan semayang Siapa sesiapa yang meninggalkan banyak sembahyang dan ingin mengqadahkannya maka dia hanya perlu azan untuk sembahyang pertama sahaja kemudian didirikan semua sembahyang qada yang lain tanpa diazankan pada setiap kali hendak didirikan Manakala iqamah dilakukan setiap kali semayang didirikan Dalamnya ialah Nabi S.A.W. telah mengimpunkan antara Maghrib dan Isyad Ibu Zidharifah dengan satu azan dan dua kali iqamah hari dari ha Al-Masih Faham? Kita bahaskan tadi ya. kan? kita, kita masukkan jamaah je lah Kalau kita nak jamaah pun nanti Sunatkan azan sekali, tamat dua kali tapi tengok kadang-kadang lah, kalau tempat tu sudah pun dia azan kan, tak perlulah kita nak azan. Dan kalau kita nak azan juga, hanya sekadar untuk kita-kita sahaja dengar cukup. Kalau bersendirian pun misalnya disunahkan juga azan, kamat dan gabungkan solat. Dan azan tak perlu kuat-kuat lah. azan tu diri sendiri saja, berdua kamat. Lepas tu, semayang, berpamat lagi, semayang lagi, lagi. Kalau nak buat jama' macam je kan. Syarat-syarat iqamah. Syarat-syarat iqamah sama seperti syarat-syarat azan. Kemudian balik nanti. Sunnah Kemudian sunnah-sunnah iqamah. Sunnah-sunnah iqamah juga sama dengan sunnah-sunnah azan. Selain daripada apa yang telah disebutkan, disunahkan orang yang azan dan iqamah adalah orang yang sama. Itu baik-baiknya. Sunnah. Siapa azan ialah yang? Iqamah. Kemudian dan disunatkan bagi pendengar menyebut ha ni maknanya kalau ni kalau dia, dia, dia, dia, dia tinggal ketika orang yang imam tadi menyebut qamatis solah qamatis solah maka kita jawab qala Allahu wa itu jawapan dia kalau apa ni bila ke majlis tadi qamat di jawab jadi ketika dia menyebut "Akuamadiswala", "Akuamadiswala", kita jawab "Akuamallah", "Akuamallahu", "Akuamahallahu waadamah". Jawabannya. "Akuamahallahu waadamah". Akhbar. Maksudnya, Semoga Allah tetap menjadikan sembahyang ini didirikan dan mengekalkannya selama-lamanya. Seruan untuk bukan semayang fardu Sebelum tu nak tanya apa Dia ketika muazzin kamat Bila kita disenakan untuk beri buat sah Ketika muazzin mula-mula kamat kita beri ke Ataupun buat sah dulu untuk kamat Ataupun tengah-tengah dia Kamat kita beli-beli Ataupun dah habis kamat baru beli Ataupun suka hatilah beli-beli-beli ah, ah, Kalau kau mati salah beli ah, ha. ha Buat sahaja dulu Ha macam mendapat Ha Okey empat mazhab berbeza Mazhab Syafiq sunnah ketika Habis selamat baru berdiri Dah habis selamat Baru berdiri tu mazhab Syafiq Tapi tiap keadaan Kalau kita seorang je faham mazhab Syafiq Orang-orang ni semua tak tahu Kalau kita duduk Kalau kita duduk tunggu di sahab pertama Okay Kira kita tengah duduk tunggu di sahab, lain. Nak tunggu nak habis selamat baru Jadi sahab pertama orang sapu. tak pu Tak dapat lah sahab pertama rugi ya. ha. Dan nanti mazhab-mazhab lain Seperti mazhab Apa ni Saya tak berapa ingat, tak pasti Ada sebagai mazhab ketika Lafaz hayya ala sholah Disunatkan untuk berdiri kisah Ada mazhab ketika Qaduqa mati sholah Dan ada mazhab sebelum kamat Dan ada mazhab tidak ada Tidak ada Tidak ada, tidak ada ni, tidak ada qayyid Tidak ada batasan Nak berdiri sebelum boleh, selepas boleh Semua boleh dan ada mazab juga ketika imam datang ha, Untuk menghormati lah Kalau misalnya Bilal tu Tamat imam tak ada lagi Keput-keput Lepas tu bawa imam datang ha, Ketika imam dah datang ke bawa kita beli ha, Di setengah mazab macam tu Dan sebenarnya Tamat ini adalah hak imam Ketika imam dah dah bersedia Pergi menuju ke tempat Tempat imam dia tu barulah Bilal Di senagam tu tamat tapi sekarang ni kan kita ikut time waktu itu, kan, dia set, yang basmalah yang set sebelum ini, yang baru ini, kita tak kira lah, imam berada sebelum ini, baru ini dia, dia kamar, ha, sejauh tempat kan. Sejauh tempat masih dia mengekalkan, mengekalkan imam tu. Imam dah keluar boleh pergi dia nanti baru majelis ke kamar. Dan ketika imam dah keluar, asyik umat mukmin disuruhkan berdiri untuk menguliakan imam lah. Jadi macam-macam tempat. -macam Tapi dalam azan shamiin lah sunat berdiri setelah habis tamam. Dah habis tamam baru kita berdiri puasa ya. puasa. Kita tengok kadahlah. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang semua, semua orang di itu seorang duduk nanti kan mengganggu lah. Ataupun terlepas asrama ni kan. Ini yang kerja yang lebih afdal. Sah sama dia Jadi kalau agak-agak kita nak tunggu bila dah habis kan baru kita nak beri tak rambat lah Sama-sama Yang setengah tempat tu kan Jadi Dah lebih baik Duduk-duduk Tunggu sama. sana pertama sama, tunggu di sana pertama Bila bersama pun Lek lah kan Sama-sama habis Sama-sama Itu malam syarikat ni Ada setengah mazhab Ketika hanya nasolah Saya tak pasti antara Mana satu Antara maliki Hanafi tu Sebab saya tak banyak dekat saya dah lupa Saya cakap salah <tuh>. Antara itu dah Antara tiga mazak yang seluruh Yang, yang balance tu nanti ada yang ketika Yang ada solat, ada yang ketika Terutama di solat dan ada yang tidak ada payit Boleh dari awal-awal, boleh dari akhir Dan ada yang ketika Imam dah mula datang Imam dah nampak, dah menuju ke, ke ke tempat Imam, kita pun senangkan untuk berdiri Itu mazak-mazak lain lah Masih ketiga boleh juga dan nanti kalau masa Mazhab Syafi'i Itulah kalau kita kita nak Kita amat kita nak mengejar Sama-sama kita bangun Mata-apa mata kita bangun untuk menghormati Imam sahaja kan Pun boleh Cuma nanti kalau keadaan semua okey Imam pun tak ada lagi dah ha, Kita pula buat ada kat Sama-sama tu ha, Jadi Sunat kita Berdiri selepas habis kawan Mazhab Syafi'i ni Kemudian Seterusnya Seruan untuk Bukan sembahyang Fargu Hukum azan dan ikhamah Ialah sunat Mu'akal Sunat Mu'akal Ketika hendak dirikan Semayang Fargu Jadi setiap hari nama 5 Semayang waktu tu Azan dan Hamad adalah sunat mu'akkad Sunat yang sangat dituntut. Sunat mu'akkad Sunat yang kuat lah, sunat yang sangat ditutup Manakala Semayang yang disunatkan berjemaah Selain semayang faru Seperti semayang dua hari raya Semayang gerhana matahari Dan bulan, semayang jenazah Tidak disunatkan azan Dan iqamah Tetapi jika hendak Mendirikannya disebut As-salatu jamiah Semayang yang akan menghimpunkan As-Solat Jamiah Itu Selain daripada salat Fardu Kemudian Al-Bukhari dan Muslim telah merayakan Daripada Abdullah bin Amru bin A'az Raja Allah lalu katanya Apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diseruh dengan Lafaz As-Solat Jamiah Dan itulah Semayang yang menghimpunkan Berdasarkan hadis di atas, maka semua semayang sunat yang disunatkan mendirikannya secara berjemaah dihihaskan kepada semayang gerhana matahari. Iaitu menyeru dengan lapas ketika hendak mendirikannya, iaitu As salatul jamiah. Allah ma'ala. Ha, baru buka 3.15. Panjang lagi. Faktum. Setakat tu ada soalan. Mengenai dengan azan dan muqamat. Lepas ni kita akan masuk syarat sah semayang pula. You can take fast, take fire, take whatever you want to take. But don't forget to come back. <laughs> Hey Masuk kawasan camp Masih dianggap mencapit Dah masuk sempadan camp. Okay. Habis Lagi tak masuk kawasan camp Masih pun saya boleh lah Semua yang kat singgah kat mana mena kaya-kaya Masih negara-kaya <laughs> Selain kawasan kaya Saya singgah pesik lah kan? Jadi saya kena anak nak nak. anak Biasanya saya tu Saya pun kenal kan tu Saya balik ke Tata Jalan Jam Sangkut kat Jalan Duta Maghrib Habis Jadi saya singgah dekat Maksih okay. jalan masih Melayar tu kan? Jamak kan saya buat awal Dia pun dah takut Nanti kalau saya aturkan Jadi isyak sampai lagi tu Jadi mari dah buat Jadi saya mersinggalkan mesti di sini layak Buat jamaah tu ni Seperti ni Jadi isyak tak boleh semayang Tapi kalau main kelam ni semua kena semayang Sudah dah ulang boleh Nanti Selagi tak masuk kawasan batasan kawasan kampung ni tak boleh Singap-singap-singap-singap-singap Serah-serah lah Serah-serah lah Serah lah kita Camp-camp Camp mana ni? Camp Mana batu Jalan dalam tipu. Kalau betul sentuh sentuh. Dia lagi tak masuk sentuh boleh. Tak masuk boleh lah. Tapi saya saya buat. Kan bila nak masuk game, dia masuk game menyawang. So dia saya tanya moi foto tadi. Foto. Kalau dah masuk, kalau dah masuk. Dia yeah. masuk, masuk. game dia sama juga. Tapi dia. Ya dia penyawang foto. Sebenarnya entah oh takut pada masa lambatlah. Kan? Jadi dia time limit kan? Tak oh, ada yang sedih Tak ada, tak ada nampak oh. Ha? Oh, Jadi buat samsung lah Tak sepatutnya Hodor <coughs> 5 ni Hodor Sebabnya kalau, kalau dah kalau sempat Berhenti Berhenti dulu 9m grade Sambung boleh Takut nanti buat apa? Tak datang Kita ha? nak tindak ke? Haa? Tindak ke 12 Tindak ke ke 12 lah Sebelah lebih Sebelah lebih Sebelah lebih Oh, betulnya berhenti dulu so, Betulnya berhenti dulu Semangat maghrib Sehingga Sebelah lebih Sebelah lebih Sebelah lebih Lepasnya kita tahu Orang Orang yang jalan cukup Orang yang jalan lagi Pada orang yang jalan Sedekah ni Biasanya untuk orang susah Orang yang memberlukan Meskip Hadiah ni Untuk orang yang untuk memuliakan, Mualim Lebih hadiah hmm. Tapi dari segi Pahala Lebih Lebih pahala sedekah Kalau kita Sebab sedekah orang itu, orang halim, itu dah macam Boleh Tapi macam Menghina kan? Nampak macam Bukan menghina Nampak macam ya, ada, ada. Hadiah Pemberian Pembuatan sama Sebenarnya lah kita nak sedekah Biasanya sedekah ni Orang yang Susah Sedekah Dan pahala lebih Pahala lebih Dia sedekah Saya cakap hadiah dia ada hibah Dia ada sedekah Hibah hadiah Kalau hadiah tu memuliakan Hibah ni beri hadiah tak dapat Beri hadiah Dan hadiah sedekah orang ni Macam ha ha ha mana? Kalau berkejap tu ada ganjaran Hadiah okay. Masih Semua semua ada ganjaran Macam yang paling banyak ganjaran dia Sedekah Pada masalah ganjaran dia sedekah Sedekah ni sebab Bila masalah dia memerlukan Bila memerlukan kita sedekah Bersih dia Hilanglah kesusahan ni Jadi pemberian dapat pahala Dia hilang kesusahan Kita dapat banyak pahala susah Jadi kalau hadiah kan Tak perlu Tapi kita bagi Jadi pemberian kita Dapat pahala Hadiah ni kita Kita tak bagi pun Dia tak dapat kan Tapi kalau sedekah ni susah Dia susah kita bagi Dengan pemberian kita Dia jadi senang Hilanglah susah dia Pahala dia susah. Kita yang salah cara untuk tahu ke? Jurumiyah. Oh, ada adat Melayu, orang Melayu ni. Ada adat dalam Melayu. Jurumiyah dan juga campur kitab surah. Kitab surah. <coughs> sudah kita bersolahlah, tak bersolah. Aku sudah titik falsafah ya Kitab Arap lebih? Kita Arab lebih uh, lah ni Kitab Belajar Arap Kitab Belajar tu? Kitab uh, ha. Belajar saya ada satu buku tu lah 70 iya lah Indun saya Pakai baca buku Kamu yang terus? Kamu yang terus? Saya Ya Banyak Untuk budak-budak ni saya pakai tu lah Yang melengkas tu tapi saya syarah lah nanti kat Abang hmm. Tapi boleh lah hantar Tak ada lah masalah kan? Tapi ada Kitab Arap saya boleh buat rujukan nanti nak baca tak bawa eh. eh dia ada ah, terjemah. Dia, dia macam aa, dia, aa, bahasa bahasa Melayu, lah. tapi, ah dia ajar bahasa Melayu Tapi ni, apa, tu, dia kata PM ini apa semua. Kitablah. Dalam kitab tu ada dua bahasa lah, maknanya. Ah ntar dia bahasa Melayu, Melayulah. Semua bahasa Indo nak. So Indo dia. Tapi kadang-kadanglah dia akan tulis apa dia, dia, serta, contoh ayat pernah bagi tak? ingat ah. Tapi kata belajar agak dengan mudah itu tu ah. Walewope di sama eh, biasanya sama. Sama saja yang mungkin susunan dia beza sikitlah. Bab bab susunan bab Mungkin beza sikit. Tapi sama aja apa yang dia belajar di dalam nau semua ada. Cuma yang ada yang matan, ada yang syarah, ada yang asyal. Matan tu ringkas dia lumiah tu matan. Ringkas sama ringkas saja. Tapi syarah dia ada lagi nanti. punya dekat kan. Laura Safiah. Ya lah. Laura Safiah nama dia. Laura Safiah. Si. Ah. Kita pun pun Safiah. Dia ada a uh, apa fokuslah. Ha? Fokus sekarang arah dia ada dalam program tu ada da daurah kitab lepas tu a uh, melawat Habib dengan uh, apa? Melawat makam Nabi kejaplah. Ya? Eh. Ha. Ya lah. Satu betul kau no, jangan. No, no. eh, oh, itu eh, tengok dokumentari dia. Tengok. nontarim dengan Ramont. Apa ni? Cerita kitab tu, kitab apa? Ah, kitab tu. Selama 40 hari. Hmm. Eh. Siapa yang akan yang akan conduct lima ada? Ah, oh, InsyaAllah Orang banyak tapi nak belanja macam mana? Setiap hari ya? Itu N2000. Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? provided apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Ha? Sama? Ha, ah, sama Itu memangnya orang mana itu tak syarat tu hmm. Orang mana-nya semua hmm. lah Tapi kalau saya nak belajar Arab pun tak apa Macam saya ada third apply dua Satu tahun rah, satu lagi saya nak apply Saya third apply sebuah orang semua Dia tanya nak ambil konser apa Saya semua pun tak apa tak Saya ambil Arab setahun saja tu Setahun, harang saja Masari satu lagi. Kat situ jugaklah macam di, kan. Situ ah. Juga ha. Saya kata saya nak pergi sana saya lebih tertarik pada tarif. Ha. Ribat pondok ribat tarif. Itu dia hal pondok libat tarif tu guru-guru rumah O ya. Salim. Salim ni dia tu lah. Ya. Dia guru pada Bihumah lah. Tarif juga dulu. Tarif dengan Ramat 11 ada dia saya pun tak faham dia kata Sareng tu di dalam Adramo lah. Ramo tu macam pekan daerah, Sareng tu kampung juga. Sareng tu yang daerah, Ramo hmm. dia nama. Tari itu tarim. nama tu hmm. negeri, ini betul. negeri di Adramo, dalam Sareng kan. Dan ribat tu nama pondok tu Ribat. Ribat Sareng. Tapi yang masyhur tu lah Abu Dar Mustafa Fadil nama macam Isti kan, memenang macam cantik kan. Kalau Ribat tu dia macam negeri dia. Pondok siklah. Pula masih saya pun ni nak pergi dah tu. Mak saya sakit ni, sangkut. Ni sampai buka kelas. Sudah saya dah pergi lah. Zaman target kita lepas supervisor tu sambung ni Dia tak bagi saya pergi, dia suruh balik saya dalam mak ni. Tak ada orang. Pasal Sabah. saya tak. Assessment show kan tadi saya dia nak masuk 5 PM nak ke madrasah. Tu assessment pergi Ah zaman tu pergi Afrika. Jangan bagi salah. Ya. Afrika nak pergi satu tempat lah, ni Pasir Atau Cape Town. Yang Ustaz buat Saya kan saya apa tu dekat Indonesia. Malaysia. Indonesia Johannesburg. Oh. Itu Anasih ni rasa-rasa. Me hmm. Nabi adik okay, sikitlah. Kan hmm. ada uh, bisik dia ada bisik. Dah saya dah, lah. dah belajar di Pondok Syafi'i dekat Semarang Indonesia kan. Sebab kamu adik je. Sebab wanakanlah orang yang direct pergi Afrika yang belajar berdasah Abu Ni Hanafi ni dia paling dia ziruh dia tepat sekalilah boleh. Orang pengajar nak SMNI. Orang mengajar nanti. Jadi banyak kawan-kawan depan ni Depan pergi Afrika dia orang samui Yaman, tengok rumbung pondok ke Indonesia ke. Tapi kalau macam Raiwin tu apa? Sama. Sama. Nafi Nafi. Ini ni ni semua Nafi. Dia akan ajar SAPI pada tahun 3 je. Sa. Satu tu, kita, kita yang ulatu saling Kita cukup. Kita nak ambil-nak ambil, nak ambil Dia bandi punya hmm. Dia ni kita kita angkat Dia bandilah lah Maslab dia bandi Semua tu dia bandi punya sesuatu apa? Punya maslab Atau lah, punya Bagaimana <tuk> panggil? Sini ha, bas Apa ni Semua nafi lah Jadi termasuklah Pakistan ke India ke Bangladesh ke Afrika Africa ke Cawan-cawangan dia semua tu Semua-saman Semua, semua nafi Dan dia akan ajar 100 hari ke Setahun tu 23 Terus siapa ni boleh nak pergi sama mereka yang, yang ni Ra'iwin ni ke mana-mana Selesaikan Syafiq ni dulu Mantapkan Syafiq ni ni Sebab kurang-kurangnya Fatum main ni Tinggi ni lah keras 6 Bawa pergi, bawah pergi Sebab dia orang hadis bagus Kita masalah kita Penduk-penduk yang Syafiq ni ni Hadis kurang sikit Masih malam Kita pun hantar orang kita ke sana Penduk-penduk saya tu pun penduk di dia hantar stok-stok dia Dengan di Ra'iwin ni Penduk kita ni India. Dia pun nombor semua balik baru buka kelas orang hadis itu pun tak ada lawan dia orang lah dia orang dah 200 tahun daurah hadis dia dah 200 tahun lah. saya Sofrika pun percangan jadi dia baru yang ke-27 ke-27 yang saya tak silapkan yang ke-ulang -ulang, ulang tahun daurah ke yang ke-27 lah. baru 27 tahun lah. itu pun ke-tahangan lah, dia pun ada tempat saya dulu yang tempat yang gaji pondok tu baru 5-6 tahun lah. itu pun tak lengkap dia buat dua tahun buat kitab eh. Tu hari Muslim sudah seminit. Alah diakan kata mereka ni setahun je sembilan kita. Kutubus kitab campur tambah lagi. Musak Imam Malik kemudian kitab Sunan lah. sebab dia orang ni pendukan kepada kitab Imam Tahawi ni sebab dia nak dalilkan kepada dalil-dalil ya. Dia nak nak pakai kitab Imam Tahawi tu. Syarah Manil As'ar. Situ ana fingi dalil tu. Adilah kutubu sitah tu Mata apa semua Itu 70% Syabie Jadi dia orang belajar Kitab yang mana Lebih kepada Syabie Kitab walaupun itu Kitab hadis Tapi hadis dari, -dari Montemizi apa lagi Abu Dawud Bukhari orang, orang Muslim lagi lah Jadi semua tu 70% Ke arah Dali Syabie Jadi orang yang Orang yang Apa ni Celik Dia akan apo ni macam aku <tis> tak ada dalam ni ni semua dalil syafieah ha sampaikan syekh hadis dia terpaksa bagi kamu jangan sangka mazhab kita ni lemah Sebab kan dalil-dalil 70% berpihak kepada mazhab lain tuan syafieah kita ada argument kita dia ada nak sipolah untuk berjas tanah belanja-belanja dia bergasalah ya. memang kata rasanya sebab dan bayangkanlah Imam Imam Tirmizi tu dia sampai tak suka Bahasa saya lah, bahasa saya tak suka eh. Dia sebenarnya tak sukalah. Lama-lama dia tak boleh la nak cerita Tak sebut pun nama Imam Wanifah nama tu. Akan Imam Tirmizi kata qala ba'du ahlul kufah. Berkata sebagian dalam nama kufah. Oh, Ali Itu tujuan ditujukan kepada Imam Wanifah. Mazanati. Kalimah Muhari qala ba'dun naas. Berkata sebagai manusia ditujukan kepada Imam Marifah nama yang orang nak sebut dalam kitab dia sebab sebab apa sebab dia ketika Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal kena penjara sebagai masalah kes apa ni perh tu kan 13 tahun dia kena penjara dan tiga-tiga khalifah tu berganti betul-betul sukar ganti dia dulu dalam menjaga. Kena seksa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tu amirul mu'minin fil hadis. Zaman tu. Semua so, imam Bukhari pun ambil hadis juga dia. Jadi diorang menganggai Imam Ahmad ni imam hadis waktu itulah, Dan dipenjarakan oleh apa ni, khalifah tiga bani Abasyah tu. Dan khadir kudok dia semua ha'nafi. Khadir kudok dia semua mazal ha'nafi bagaimana Khalid bin Abdul itu bersatu juga Khalid bin ada power lah kan untuk membebaskan Imam Ahmad kenapa dia tak bebaskan Padahal dia orang berhejoan beretika juga kata Quran tu bukan masuk bukan makhluk, makhluk. kerajaan tu kadim tapi kenapa dia tak menyelamatkan dia punya ada kuasa dia boleh pengaruh-pengaruh khalifah untuk membebaskan Imam Ahmad tapi dia tak buat macam tu dia Muhammad 13 tahun kena sisi masuk nih. Jadi Muhammad ni, jadi para para mualaf disin sayang lagu tu dia orang kan. Jadi mana kadi buta tu, walaupun tak tak kira lah mana nya kadi walaupun kadi buta tapi kan khalifah yang lebih ni kan. Khalifah ni dipengaruhi oleh muhtajilah waktu tu. Walaupun kadi buta ada apa ni banyak apa ni macam mana tapi khalifah lebih lebih terpengaruh dari muhtajilah. Sesedia kita. Jadi tak ada buat apa juga. Eh tak ada buat apa pun Jadi pun tetap menghadisi Tak puas hati dengan Dengan Kadi Kudok Mazat Al-Nafi ni Dan sebab tu lah Dia sampai sekarang pun Dia nak henti Dengan Mazat Al-Nafi Disebabkan tu <tuk> Tapi takde lah Macam Cela Menutup tu lah Tapi tu Nak sebut nama pun Tak sudi lah Kata sampai hati Soalnya olah Sampai hati Kau biarkan Imah Ahmad Sampai 13 tahun dulu Dalam penyara kan eh. Kau Kadi Kudok Lepas tu, at least Kau buat something lah Kau merayu ke Kau buat Buat tak tahulah kan supaya membebaskan Muhammad Cepat dia benar dia betul. Oh, betul Orang-orang tak tahu 13 tahun Jadi dia macam Seki hati lah dengan, dengan Masa An-Nafi punya dan Kenalah Masa An-Nafi Jadi nah, para-para modis ni Memang dia dalam Dalam kitab ke tak Dia sebut langsung Maknanya tak sebut Nama langsung tu kan nah, Tapi dia orang punya alasan Jadi saya menjelajah kat dia orang tu Dia orang lain. Oh, dia pergi alasan tu lah Bukan bermakna tak sebut nama Manifah dalam tu Disebabkan Tak kisah Disebabkan yang lain ha, Hari ni dia pergi Alasan 4-5-6 alasan Tapi hakikat dia je, tu Sebab dia takkan mungkin Nak meledahkan Degi air tu kan ya. Dan hampir pupus tu Sebenarnya Mazah Hanafi tu Hampir pupuslah. lah Sebab dulu di, di segi tu Kemudian dari segi dalil Dia pun banyak pakai Pendapat roi Dengan kias Hampir pupus lah Tapi akhirnya Ya Allah ni ini juga di sebab apa satu kebaikan satu kebaikan mazhab Hanafi ni dia mudah diterima oleh awam. Hmm. Dari segitu dia dia kelebihan dia. Lebih dia mudah diterima oleh awam. Tak saja awam tu kan ikut agama mazhab Hanafi. Sampai sekarang masjid tu pun masih berfatwa walaupun mufti Jumaat tu dia Syabi tapi dia bagi fatwa untuk Hanafi. Sebab masjid berpegang pada fatwa mazhab Hanafi daripada lebih more than 50% lah dunia mazhab nabi. Itu dari kebelakangan ni mazhab nabi ni mudah. Nanti, mudah. Sentuh lagi membuat kitab-kitab lughu kan. Itu dia, dia mudah. Kemudian Tetapi mazhab Syafie ni lebih kepada ulama. Syafie dia ulama. Lebih daripada 10,000 ulama. Itu pun sampai hanya setakat Turun ke-8 saja Imam Subuki Imam Subuki dia karang satu kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'ah dan kitab tu lebih enam jilidlah kalau kita hendak nak butuk Lebih daripada 10000 ulama yang dah sampai tahap berjaz mujtahid Bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ni mazhab pilihan ulama. Dan mazhab Hanafi ni mazhab pilihan orang awam. Kita kan satu orang ulama ribu orang biasa kan. Jadi kita 10000 tu dah mengiringi apa-apa apa. Jadi memang mazhab Syafi'i ni kan susah sekali dia nak kena disentuh pun batal. Lagi mesti ha wajib, bismillah wajib. Betul-betul tertib pula ada ada tu. Tapi ulama seseorang pula, malas dia ni sesuailah mak. Awam tak. Lebih mudah kepada mazhab An-Nafi. Wudu fatwa Mesir sini pun pada-pada Mesir tu kan mazhab Syafi, mazhab Syafie tu. Tapi fatwa tu sebab pun ikut ikut pemerintahan Khalifah Osman ya. Sebelum-belum Turki Semaniah Sebelum-belum sebelum, sebelum, sebelum. tu Sebab khadil kudok tu boleh sana Start Bani Umayyah tu Bani Basya Sampailah Turki Semaniah Kadi kudok semua Hanafi Sebab dia Mazat tua lah Mazat tertua lah, lah, Dan mazat yang mula-mula nanti menjadi Kadi kudok Cuma nanti Khadil-kadi Yang yang mana daerah-daerah Dia nanti Bermazal Syafi ya, nanti lah Khadil daerah Khadil daerah nanti ya, Mazal Syafi Kalau ya. daerah tu Pernah majlis Syafi Akan ya, nanti Khad moyen mazhab ada mazhab Syafi'i. Nabi Qadi Qodo, qadi segala qadi. Qadi Khalifah lah, qadi kerajaan. Ha, nah, jadi mazhab An-Nafi. Jadi kita kena apne khatam dululah mazhab An-Nafi. Ah, eh, Abdul Syafi'i, kita kita Syafi'i, baru pergi belajar ngi belajar ke Darwin ke Pakistan ke South Africa ke. Dan Nabi kalau nak tak pindih halunya janganlah eh? pergi jauh South Africa. Pergi ke New Castle atau Cape Town. Newcastle tu nanti Ada satu tempat Newcastle 3 jam Di tempat saya tu Dia nanti Dia madrasah dia tu nanti Di itiraf kerajaan Malaysia Sebab saya Newcastle tu tak di Jadi nak mohon bisnisual tak dapat Nak apply kerja besok pun tak dapat Banderasah Bagi kerajaan Malaysia jadi yang diiktiraf hanya Newcastle je rasa nama saya tak ingat tapi dia dia di Newcastle standard dia standard sama aja macam tempat madrasah saya cuma nanti dia segi syllabus dia dia ada khusus syllabus yang Syafie kita-kita yang ni pakai semua kita-kita yang mutawallan Syafie dan ada tas baitan ke tahun dibaca sama kata dan syllabus tu diterima oleh di acknowledge oleh insya-Allah diiktiraf oleh Malaysia jadi nak apply visual atau apa, apply kerja itu dah sama dapat sejarah syahadah itu. Nak apply kerja nanti mudah. Sebab dia punya sejarah dia sesuai dengan Syabini. Dia memang buatnya dulu. Kalau maksud saya, Jakaria tu dia tak beri kurang dengan Syabini dia kan. Padahal dia ni lagi malah dia apa, menghujat lagi Syabini kan. Dia pergi belajar itu duduk-duduk. Duduk lah waktu daurah hati itu kena yang panjang. Ha? Kena je lah memenjang dia, dia Ni lah Dia Apa lah Dia Banjir bantai lah kata. Dia apa? Dia Merajahkan mazhab je lah Padahal pun Bagi orang yang Orang yang Tak tahu Dia terima lah Tapi bagi, bagi yang Mana betul-betul Mengkaji betul-betul Kita punya dalilnya mazhab Memang kita Lepukkan kuat lah Mazhab yang paling Sahih Tepat Kuat Dalil Syahiri Itu diakui Saya seluruh ramah Malah Hanafi yang tak ta'asuk pun mengaku Ulamak-ulamak Hanafi yang tak ta'asuk guna mazhab dia pun mengaku Syiah Wali dia lawi pun mengaku Tak main, main ulamak-ulamak semua mengaku Memang mazhab syafi'i mazhab yang terbaik ya. Mazhab terbaik pun Sebenarnya jelas. last Dia last sebab dia Dia belajar dengan, dengan Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji kat Mekah Kemudian dia jadi Mufti Malina Amukim ah, Siti Muka Mereka 12 tu pergi jumpa Imam Malik Belajar dengan Imam Malik Mengasai Imam Malik punya ya, Fikah dan Usul Kemudian dia pergi jumpa Muhammad bin Hasan al Ashaibani Anak murid pun dia Muhammad Nifah Sebab so, Muhammad Nifah dah meninggal kan Jumpa jumpa anak murid Belajar dengan anak murid dia Kemudian dia pergi belajar dekat apa ni, Dekat Syam dengan anak murid Imam Auzah Imam Auzah ni mustahid juga zaman tu Sebelum tu Kemudian dia belajar ke Muslim dengan Imam Laiz bin Sa'an Pun mazhab juga tu Pendiri mazhab juga jadi dia sebelum dia buat mazhab dia ni dia dah papau habis habisan Sampai kan kaul dia pun ada ada ada qadim boleh jadi. Kalau qadim tu sebabkan okey belum ilmu dia setakat itulah masa dia buat qaul qadim di Baghdad tapi bila dia dia belajar lagi tambah dapat lagi ilmu baru tanpa hujang silu membuat qaul jadi maknanya berani untuk memansuhkan qaul dia apa? Mana ada mazhab yang berani buat macam tu? maksud kalau segala mazhab tu fatwa untuk dia akan kekalkan dia punya mazhab fatwa dan uh, hukum itu walaupun dia dapat nanti hadis-hadis yang baru yang mana bertentangan dengan fatwa dia yang lama itu imam syafi komen dalam dalam kitab apa dia saya kutemukan banyak ulama yang tak tak berani nak ubah dia ni, eh, fatwa dia dia cuba buat takwil-takwil -ta untuk mengelak daripada dia, menolak daripada menolak dalil dia tapi dia Ikut, kalau ikut, orang akan kata Macam mana kau ni kerja ada call call in, ada call jadid Apa yang kau call in, kau buat tu salah lah Sekarang ni, benda terpaksa buat call jadid Dia kata, bukan salah Maknanya aku men menemui, bedal, baru men menemui dalil-dalil dalil yang baru Yang menyebabkan aku terpaksa lah, ubah fatwa Sebab aku nak nama luar, apa Dia berani lah ha, Jadi kat situ orang, orang nampak oleh Masyafiq ini dia, dia jujur lah. Di dalam berbuat-buat -ber -ber -ber -ber -ber fatwa dia gabungkan segala jenis mazhab punya pemikiran di dalam mazhab dia. Pastu ulama semua kalau ulama milih mazhab Syafi'i. Ada pun macam Syah Abdul Kajalani, asal Syafi'i tapi akhirnya diilhamkan untuk membantu mazhab Amali, makanya dia jadi amat setia memperjuangkan mazhab Amali. Ada setengah seorang lama macam Imam Fahawi pun asal Syafi'i, pakcik yang Sulaiman bin Razih ha, eh, betul, Imam Ghazni, Minyak pakcik pakci tu. Asal dia Syafi'i tapi akhirnya keluar dari Syafi'i nak bantu mazhab, ha tidak ada macam tu lah Tapi kalau kita cerita Mereka ada Eh mana Pandai-pandai buat cerita lah Pandai kesan power lah Tuan lah apa lah kan hmm. Kuasai lah macam Kita kena nak kita duk Malaysia Kita kena kuasai Pandai-pandai itu Bukan tak boleh belajar nanti Kemudian sudah so banyak lah Kawan-kawan saya yang Salah langkah Pergi belayah mereka Pergi India Pakistan Raiwin Akhirnya balik Tak tahu Tahu sikit, tahu sikit lah Terpaksa ulang balik Belajar syafi Dia yang mantap tu Belajar lu syafi Sampai habis Lepas tu bau Di Hanafi Jadi, Sebab nanti Hanafi ni Syafi ni pula Nanti sistem dia Lebih fokus Pada mazhab Sendiri Tak campur mazhab lain Jadi kita macam uh, Tak tak berkembang Jadi saya belajar Soap mereka tu Separa temurut Nampak ada syafi lah Bila pergi soap mereka Dia bas Sebab tu darah tu Dia bahan, mazhab Dan dia rojekkan mazhab dia Oh timbul eh Jadi macam bajai kita rumah kan. Pasal delivery, pergi delivery, setiap malam delivery buka majmou', buka hawi kafir, nak cari dalil-dalil tentang syafi'i. Oh, itu buka. Baguslah jangan nanti ni bagus dia dia buka juga sini. kita pun mai timbul Timbul lagi kita punya nilah. Palak kita untuk mengetahui mazhab-mazhab ulama Malikim, Jauna wala, kembali kepada ulama. Lepas tu ke lawanlah yang, yang yang yang Salafi, yang Wahabi, yang Syiah, yang tak ikut mazhab. Ha Islamik nah. Itu nanti, nah. Mungkin makin banyak Benda yang kita nak tahu Mungkin kelamin Benda yang banyak Kalau belajar Hanafi dulu nanti Dia, dia pening Syafiq pun tak Takde tak, tak, Tiba-tiba Pasukan-pasukan Lepas tu nak Ulang balik Syafiq ya, Jadi Pelangkabut sikit Belajar Syafiq dulu Lepas tu nak pergi lah Mana pun Dan untuk belajar Syafiq ini Manyak tempat lah. Antaranya Indonesia Thailand Yemen Syiria Di Syiria kan Kalau kabut Yang di Yaman belak nanti Dia ada peluk basic lah Peluk basic pada Sarah Dia tak terima je Jarang dia akan terima Kelas kelas tinggi Sekarang Ambil basic dulu pada Sarah Semua belajar basic-basis Tapi Lepas tu pergi Yaman je Lepas tu nanti baru lah Pergi Macam sama lah Belajar kat Saya win Ini apa gitu Pasa pergi Yaman je Sedap pergi Yaman dulu Pada tu pergi Pakistan Baru Okay teks 20 25 syarat dah masuk ke syarat sah sembahyang dia ada syarat, dia ada rukun. Sudah dibahas awal-awal kan. Awal-awal gitu. -awal syarat ni sesuatu yang mana kesahan sesuatu amalan itu bergantung kepadanya tetapi dia dilakukan Biasanya sebelum melakukan amalan tersebut Itu syarat Kalau rukun itu nanti dilakukan ketika melakukan amalan tersebut Kalau syarat sebelum lagi dah dilakukan Contoh macam syarat sangat kena ada hudu Hudu kan dibuat sebelum semayang Cuma kena tahu masa waktu Kena menghadap Qiblat Kena bersuci dulu Itu syarat kalau rukun pula nanti a ketika mengamalkan surah su, su, atau kebir di Fatihah ruku sujud ketika buat amalan tu ruku termasuk dalam amalan tu sendiri Syarat ni dilakukan sebelum lagi melakukan amalan tu Itu definisilah definisi syarat atau rukun Syarat dan syarat lain betul lain ni. mula kita bahas syarat tu. Syarat sah sembahyang Makna syarat Syarat ialah kewujudan sesuatu perkara adalah bergantung kepada kewujudannya Kewujudan sesuatu perkara adalah bergantung kepada wujudnya Sebenarnya kalau dia tak ada, tak ada Nak kena dia ada dulu pun boleh Sebenarnya bergantung kepada dia lah. Kalau dia tak ada, tak ada lah semayang Tak syarat, tak ada, tak, tak salah semayang Kena nak, semayang tu nak dianggap ada Nak dianggap sah, kena ada syarat Tampaknya sesuatu, Tampaknya sesuatu itu Tidak akan wujud Dan ia bukan satu bahagian Ataupun juzul daripada perkara tersebut Ia bukan sebahagian daripada amalan itu. Dia butuh kan syarat nah? Tapi butuh bukan, bukan Semayang Kemudian apa lagi Yang lain lah Cuma nanti dia kena, kena diteruskanlah kalau batal hudud tadi, batal juga semayang kemudian nanti menghadap kiblat ya. jadi tapi berarti, sebul, uh, bukan bagian ini sebelum nak semayang, dia kena kiblat Jadi nak semayang, lepas tu dah bolehlah. Bering -bering. Ya, boleh lah pering-pering, dah boleh dengan syarat-syarat ni dilakukan sebelum tu, tapi perlu di teruskan sampai, -sampai habislah hudud, menghadap kiblat ni, bersuci dan najis itu perlu dia kalau di tengah-tengah dilakukan pula nanti hilang benda tu pun tak tak ada Hilang butuh, hilang arah gila, terpusing je Ataupun tiba-tiba kena datang pun burung ke berak ke apa Itu nanti tak tahu ada Seperti tumbuh-tumbuhan, ia tidak akan wujud di muka bumi Melainkan bila ada air hujan Tetapi air hujan tersebut bukanlah sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan tumbuhan oleh itu hujan adalah syarat kepada wujudnya tumbuh tumbuhan Itu dia berkata Tamsil. Lah. Tamsil perubaman. Apakah syarat-syarat sepah -syarat sembahyang? Kesimpulannya, terdapat empat syarat di sisi Imam Syafi'i. Empat syarat. Ada yang kata lima. Yang pertama, Bersuci. Dalam perbincangan yang lalu anda telah mengetahui mana bersuci dan ia terbagi kepada beberapa bahagian yang telah disempurnakan supaya sembahyang menjadi sah Iaitu yang pertama suci tubuh badan daripada hadas Oleh itu seseorang yang berhadas sama ada darah kecil yang ini tidak berudut Atau hadas sebesar seperti berjunok sembahyangnya tidak sah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis wahhe, 'Lah tuk balu solat tu biroari Tidak diterima mana-mana semayang yang dirikan dalam keadaan tidak bersuci. Malah kalau waktu berasinga jis semayang tambah tu haram hukumnya. Kalau dia tak ada tu sengaja semayang hukumnya haram. Yang kedua, suci tubuh badan daripada najis. Anda juga telah mengetahui makna najis dan bahiyanya. Dalam bab Suci yang lalu, dalilnya ialah dari sesuatu Rasulullah yang menceritakan tentang dua orang yang diazab dalam kuburnya, baginda berkata, Amma hadhu ma, baginda lah yastabriu, lah yastabriu, min Adapun salah seorang daripada mereka, dia tidak bersehat, iaitu tidak berjaga-jaga daripada kencingnya Abu Khari di masjid. yang lain disebut lah yastabriu. Dalam riwayat yang lain disebutlah yas takdiru samaian wajah la yas takdiru hu Semua riwayat tersebut adalah sahih dan ia membawa maksud dia tidak menjauhi dan menjaga-jaga daripada air kencingnya. Itu juga semua jenis najis yang lain hukumnya sama dengan air kencing. Rasulullah pernah berbincang, pernah beritahu kepada Fatimah binti Abu Basheh, bersambung dengan sabarnya, faizah akabalat al haydatu, faizah akabalat al haydatu, Fa faturki salata, faizah zahaba, perduha farsili anki jama woson. Apabila datang haid maka tinggalkan lasmayang dan jika tempohnya tak lama maka mandilah disebabkan darah tersebut dan dirikan lasmayang. Itu yang kedua. Yang ketiga suci pakaian daripada najis. Bersuci daripada najis tidak membalai pada tubuh badan saja. Bahkan pakaian yang dipakai untuk semayang juga wajib suci daripada semua jenis najis. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala wa siyah baka Dan pakaian kamu yang akan kamu sucikan. Al-Budasya yang empat. Abu Daud saya melayakan daripada Abu Hurairah dan Allah Mubawur. bin Yasab. Yang Yasab telah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya saya tidak mempunyai pakaian melainkan satu helai sahaja. Dan saya tidak didatangi haid ketika memakainya. Dan saya telah didatangi haid ketika memakainya. Bagaimanakah yang seharusnya saya lakukan? Sambil Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Apabila kamu telah bersuci, maka basuhlah pakaian tersebut. Dan sembahyanglah dengan memakainya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimanakah jika darah tersebut tidak tanggal? Sabda Rasulullah SAW memadai kamu membasuh dalam tersebut, manakala kesannya yang tidak tanggal itu, ia tidak akan memudaratkan kamu. Yang ini tidak membatalkan sembahyang kamu dan dengan menggunakannya dalam keadaan tersebut. Kemudian yang keempat, suci tempat daripada najis. Yang dimaksudkan dengan tempat di ini ialah kawasan yang digunakan oleh orang yang bersembahyang ketika sembahyang. Iaitu tempat yang disentuh dan diletakkan anggota ketika sembahyang Bermula dari kawasan kaki hingga ke tempat sujud Oleh itu tidak mengapa Ia ini tidak membatalkan sembahyang jika tempat yang tidak diletakkan atau disentuh oleh anggota Ketika sembahyang berada dalam keadaan najis Seperti kawasan yang setentang dengan dada ketika uh, rukuk dan sujud Maknanya Anggota kita kalau tersentuh Najis maknanya batal Tapi misalnya atas bumbung tu ada najis Dekat tengah-tengah Dekat -tengah bagian dada tu ada najis Ataupun bawah tikah semayang tu ada najis nah, Itu nanti Sah semayang tapi Ada nanti makroh lah Macam kita semayang atas bumbung tu penuh nanti bumbung, nanti Semayang bawah tu makroh Jadi senarang tu macam ini Atau semayang menghadap kanan Kanan gambing tu penuh dengan kambing gambing tu atapun apa saja kalau kita boleh elakkan tempat itu daripada uh, najis Maka di di elakkan uh, tu mengelakkanlah tapi kalau tak boleh elakkan tempat sembahyang itu selagi tak menyentuh sah dia tak boleh sentuh je tengah-tengah sembahyang buang beraklah uh, kat ke kepala faham habis batal sebab dah menyentuh kalau tengah-tengah-tengah semayang tengah -tengah, burung merah tok jatuh dekat depan kita Jadi kalau kita rumpuk tu suju tak kena kan Ah tak takpe Kemudian dalil kepada syarat ini ialah perintah rasulullah Supaya dicurangkan air ke tempat air kencing badui yang kencing dalam masjid Itulah yang tadi tentang badui dia yang kencing tu kan habis tu cipat air Terima kasih Kali lain ialah kias kepada pakaian Kerana tempat sembahyang Sama seperti pakaian Di mana keduanya tersentuh pada badan Itu syarat yang pertama Suci diberikan saja Sebenarnya badan suci, pakaian suci Tempat suci Semua suci lah. Itu syarat Pada pasma Syarat-syarat ini -syarat semua Dah ok Semayang yang kedua mengetahui masuk waktu semayang Anda telah mengetahui bahawa setiap semayang waktu mempunyai waktu tertentu yang mesti dipelihara Walau Walaubagaimanapun tidak membarangkan bagi seseorang yang ingin mendirikan semayang Dengan hanya berada dalam waktu tanpa mengetahui dia berada dalam waktu semayang yang ingin jalan juga Ia telah mengetahui perkara tersebut terlebih dahulu sebelum mendirikan semayang oleh itu tidak sah mayang seorang yang tidak mengetahui masa waktunya, sekalipun ternyata selepas itu mayang yang dirikan berputaran dengan waktunya yang telah ditetapkan. dia kena yakin, kena yakin bahawa dah masuk waktu. kalau dia ragu-ragu, tak yakin, ragu-ragu, waktu dah masuk ke belum? hanya dia mayang juga, tetapi memang ternyata dah masuk waktu, sah sah juga. boleh. Dia kena yakin Selagi tak yakin, selagi tu tak ada semayang Dia kena yakin dulu Kalau yakin, tak yakin, semayang juga Ternyata, memang Tak masuk pun, pun tak tahu Bukan lagi gelau, tak masuk Macam mana nak yakin? Telah dia, dia ajar kan secara-cara Masa waktu, kalau ada matahari, macam aku ya. Kalau ada hari jam, okay lah. Hari jam, mudah kan Ini masalah kalau tak ada jam Kalau eh. Ha? tak sah semayan dia kena ulang balik dia tak dia tak dia nak solat pun kan dia 10 tahun ha? 10 tahun kalau 10 tahun lepas baru dia tahu dia hanya perlu qada satu waktu saja dia puluh, hanya perlu hanya perlu qada satu waktu saja kenapa okey kata kalau tu sembang 10 tahun dia sembang belum masa waktu saja Okey. Jadi semayang dia yang pertama tu saja yang tak sah. Semayang dia yang besok hari tu menggantikan semayang semalam pada pada. Semayam hari kedua menggantikan semayam yang pertama, Semayang hari ketiga menggantikan dengan akhirnya nanti dah kira dia hari tempat pada selawat So, niat qada ni tak wajib. Niat qada tak wajib. Dan ketika di semayam dia anggap dia semayang, semayang tu pada pada waktu untuk hari, itu, hari tulah pada sebenarnya. Dia untuk hari semalamnya punya produk. Gantilah sebab Semayang ni yang pertama tu tak sah Sebab dia lakukan 10 masa waktu Dan besok punya semayang tu Walaupun dia lakukan dalam 10 masa waktu Tapi dah dianggap sebagai Podok yang semalam Selama 10 tahun ke 20 tahun Nanti dia hanya perlu podok satu waktu je Dapat nanggap? Dapat nanggap Nah, eh? Dapat ha. 10 tahun ke 20 tahun Podok satu waktu je yang pertama dia dia datang Lepas tu nanti akan Kabul yang pakaian Dia sebenarnya kalau nak ikut Bayang-bayang tu tetap ada Walaupun tak ada bagian Bayang-bayang tu tetap ada Saya cuba dah check ni orang Walaupun tak ada matahari Kita letak sesuatu tu nanti di Setiap dia bayang-bayang Bayang setiap -bayang. bayang dia tetap dia lah Tapi dia boleh nampak Bayang-bayang tetap ada Ah, ha, Dia kena keluar lah. Dia kalau kat dalam gua Tak nampak lah matahari Itu kena keluar Kena boleh setiap kena keluar Untuk mengetahui waktu-waktu semayang Itu wajib bagi dia Dia kena keluar cari <tuh> Jangan parcik pergi pulak ke mana kan Dia kena keluar lah ke kawasan tu Ada air bol Dia kena semayang kalau ada tu Dah dapat pergi pulak semayang Masa lagi kan? Okay ya. Okay, yeah. Cara hmm. Alih perbezaan. Cara mengetahui masa waktu semaya waktu semayan dapat kita tahu dengan tiga cara. Yang pertama ilmu yang yakin iaitu berdasarkan dalil yang dapat dilihat seperti melihat matahari terbenam dalam laut. Ilmu lah. yakin. Yang kedua istihad Iaitu berdasarkan dalil-dalil yang zonni, iaitu yang tidak diyakini tetapi lebih berat kepada betul. Yang mempunyai dalalah, petunjuk secara tidak langsung seperti bayang-bayang dan fias kepada sesuatu kerja yang dilakukan dalam tempoh masanya. Bawah tu ada contoh Untuk mengatasi masa waktu isyak, maka dilihat dalam jangka masa yang... Jangan masa waktu maghrib Seseorang boleh memasak nasi Sehingga tiga kali misalnya. misalnya Oleh itu maksudnya waktu isyak Secara ikhtiar dalam 40 minit Masa masak nasi Sebanyak tiga kali Selepas maksudnya waktu maghrib Masak nasi juga Cumpuklah okay. Ada baca koran satu jus ke yeah? Baca koran satu jus Saya kebiasaan Paling cepat 20 minit Paling dan ha? kena aras dengan jam. Jadi kadang baca dua juz sudah sejamlah kan? tu. Sanasi, nasi dah ada? <laughs> Berasana mana Pak? Kat rumah boleh ya kan? sanasi ke tengah dalam perjalanan ke nak caikan. buat biasanya orang tak tahu nak waktu ni nak jalan nak selesai mana kan? bacaan al-Quran kan? diukur nabi pun nak ukur. Nabi ukur biasanya waktu sahur bila habis ni dengan baca al-Quran. 50 ayat misalnya, satu juz ke setengah juz ke ha. tapi tapi dapat dukuk. Ini mengimbas penjemah pun sebab dia ada catatan Mungkin penjemah kita ni dia apa nak bahasa. Hmm. Sampai lal, tak kena langsung narasi dah syoklah. Ha. Jangan susah, orang kata tak ada beras, tak ada you kan macam mana? Macam mana kan senang baca kalau habis sekarang apa? Kalau yang tak lepas apa macam berolah ni Kakak tak faham aku Allah kan? Aku kalau baca kalau Allah 1000 kali agak kan? berjumpa, 100 kali misalnya. Kan dapat agak atau berapa lama. Kau mudah. Tak perlu dengan cari gunasih. Maksud dengan beras. boleh bolehlah. <tos> Raya punya syur lebih baik kita. Dan di samping tu kita pun baca kata dapat apa-apa ada lagi. Dapat mengetahui kadar turut pahala pun dapat Eh masak nasi Boleh tak dapat makan nasi kan <laughs> Kalau ada nasi, kalau tak ada nasi Tak ada beras, tak ada lampu Tengah-tengah ada perjalanan pun kan Mana nak dia lampu pun kan Ok Iji sihat lah Dia kalau iji sihat Boleh Ini yang pertama yang saya kata tak salah tu kalau tak yakin lah Kalau tak yakin tak boleh kalau dia beriscihad lah mana dia dah berusur semua sebuah lah kan Kukuh bayang-bayang semua bumbuh semua Mungkin dengan cara itu berarti dia dah sebuah lah Lepas tu sama ada dia tahu tak tahu pun Waktu dah masuk tak masuk, masuk, masuk siapa dah beritahu dia Kan hanya kebetulan lah dia akhirat nanti kan misalnya Terbukti bahawa waktu dia iscihad tu masuk Waktu tak masuk lagi ya, lah. Tapi tak di maafkan lah, lah. Sebab dia dah isyihat Ini yang saya cakap tak tahu tu walaupun dah tahu Maksudnya dia tak berisihat pun Dia main agak-agak je ah. dia Semayang ni ternyata memang betul pun Ternyata yang betul pun Itu pun tak tahu sebab dia tak berisihat Dia kena isyihat lah Yang ketiga tak kelir Iaitu tanya orang tapi, Apabila seseorang itu tidak mampu mengetahuinya Melalui ilmu yang yakin dan berisihat Seperti mereka yang mereka yang jahil tentang waktu tu semayang Dan perkara yang menunjukkan kepadanya Maka dia hendak bertaklid sama ada kepada orang yang mengetahuinya melalui dari-dari yang dapat dirasa dilihat atau kepada mujtahid yang berpegang kepada dalil-dalil ulami. Tanya oranglah kan orang kampung betul, misihlah ketahu kan nak masuk waktu sama waktu tu ni. Tapi tengok orang juga kan jangan main tanya seorang-orang tengok dia macam suka sebab bendil, lalu jalan main-main air dingin gitu. <laughs> orang gila gilanya kan. Oh, tak betul. Tengok oh, pada orang bayang inilah. Dia kamu itu dah dah belum pergi, belum masuk lagi. Puputus ha. sembahyang di luar waktu. Apabila orang yang sembahyang mendapati dia mendirikan sembahyang sebelum masuk waktu, maka sembahyang tersebut batal dan wajib diulangi semula sama ada di melakukannya berdasarkan kepada ilmu yang yakin, ijtihad atau taklid. Itu kalau confirm lah kan Dan confirm bukan masuk Bukan waktunya Di harga pun <gulak> Akhirnya memang kena ulang lah. Ok cukup Menutup aurat Menutup aurat Panjang tu, 3 puluh Kita nak sambung je <gulak> ha? Cukup eh Ok Kita beritahu Syarat yang ketiga Itu menutup aurat Di depan Sambung insya Allah ada soalan? Dia memang ya, orang belajar paling-paling lama, satu jam ya? kan. kita boleh tahan satu, satu jam. Empat lima ya? minit, empat lima minit. Ha? Bulan enam dan bulan tujuh? Oh, tujuh pula. Bulan enam dan bulan tujuh, baginda pada... Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. arah. Allah kiblat. Itu bagi orang yang lah Kalau arah kiblat ni kan termasuk di kiblat ni. Kiblat termasuk kan dalam uh, syarat keempat ni. Matahari, mata Syafi'i ni dia syarat yang keempat ni masuk menghadap kiblat bukan menghadap arah kiblat Ada dua. Kalau mazhab Hanafi cukup hanya menghadap arah kiblat. Tapi Syafi, mana Syafi'i dah cukup menghadap kiblat kena tepat. Kena tepat. Jadi oh. orang yang hanya pandai menggunakan apa ni mengukur dengan menggunakan matahari ataupun bintang malam-pada malam tu Sikit lah kot Kita lah macam orang kita Macam mana Kita hanya cakap lah Orang matahari terkenam ter lah, Terbenam Bersandangan Kita kan Orang matahari terbenam Kita berhubungan hadap Letak tepat tak boleh Dia kena tepat Sekarang Alhamdulillah lah Ada pompous kan Mudah Pagi pompous So orang matahari ah, Mazar anak-anak nanti ni Dia In between 45 degree je boleh lah 45 kajah dia boleh 45 darjah tu 90 darjah bagi dua lah dalam. Lagi berada dalam lingkungan 45 darjah tu. Ada masih lagi mengarah ke ibadat, arah ibadat. Maka syafi tak ada. Buat tak boleh arah saja tak cukup mana tepat ke arah menyakat. Jadi kalau di boleh kira dekat depan-depan Kaabah dan di jauh ber Kaabah saya tak nak tahu tepat atau depan yang ada la ala ala yang digunakan dan orang-orang rasa dia ada tadi kan pilih hat ataupun pakai aplikasi aplikasi tanya orang tahu lah terjemahkan dan Dah ada compass kan start guna compass tu pusing-pusing nang buat apa dia bagi nombor tu Ke air KL apa terima arah ke mana kita kena ikut tepat alah juga macam dia sebab dia beramat sebelah di ni dia masjid keras ketat sikit mungkin bukan bila dengan matahari kan tapi itulah uh kalau orang betul tahu nanti matahari jatuh ke sana kan apakah dia bisa nak singgah di sini singgah ke sana dia tepat je matahari ini bulan 6 bulan 7 tu kalau di selatan mereka tu musim 7 memang musim sejuk isu -isu Amerika, di selatan di lah, bahagian selatan mereka di selatan semua yang bagian selatan itu nanti di musim sejuk Ketika Bumi mengalami Beragian selatan Bumi mengalami Menteri sejuk Berarti matahari berada di utara Matahari berada di Saya banyak Lebih ke utara Sebab tu Bagi yang selatan Dari sejuk Lebih jauh Dan ketika matahari Saya ke Ke arah selatan Maka dia jadi Macam panas Dan Apa ni Bila Dia punya perubahan dari utara ke selatan tu kan nanti Dia akan melalui Tengah-tengah Dari -tengah di situ. Jadi Jadi bulan 12 BC-nya musim aa, musim panas musim aa, musim musim apa lah, yang panas kalau betul yang batal dan bagian, balik, bagi yang kita balik kepada yang utara lah kalau bulan 6 tu bahagian selatan musim sejuk bahagian utara musim panas kalau bulan 12 pula nanti bahagian utara musim sejuk bahagian selatan musim panas dan setiap kali perubahan dari utara ke selatan tempat mata itu kan dia akan melalui tengah-tengah tadi -tengah, isu Malaysia lah Maka bagi tiga Bagi tiga Tengah-tengah alam Ini Bulan tiga Malaysia tu, tu Bulan tiga tu panas macam Bawah-bawah ni kan Panas macam Sekarang ni sekarang ni dah agak muda sikit Setelah matahari dah Lebih ke arah Lebih ke arah utara, uh, utara. Nanti tak lama lagi Selatan akan mulai ni susu Dah selesai bulan enam lagi bulan enam mana? Nah, Ni dah selesai Selesai South America Australia Amerika Selatan New Zealand lah. Semua tu nanti Susu Bulan-bulan ha, sana ni sama kan Bulan-bulan panas Bulan-bulan utara ni Di Jepun Di Pakistan Tapi ketika yang matahari tepat atas kepada Dekat istiwa tu Kebanyakan ni bulan 3 dengan bulan 9 Dia kurang Bulan 3 sebab ni Tengah-tengah antara Jun dengan Jun bulan 6 tu sampai ke 12 Tengah-tengah dia tahun 9 Dan 12 tu sampai ke bulan 6 ni kan Tengah-tengah balik bulan 3 di antara bulan khatulistiwa dengan bulan Septemberlah matahari tegak atas kepala di khatulistiwa kita tengah tengah ni kat situ sepatutnya lebih tepat Mengukur-mengukur apa 11 mengenai matahari kalau mengukur ke pada bulan 6 nanti dia sebab dia belanga dia senget ke belakang laut utara tak tepat bagi saya tajuk ini ilmu geographilah saya lah so, kalau betul nak pukul tepat atas semula matahari tepat atas kepala khatulistiwa tu bulan 3 bulan 9 lah Oh atas khabar Matahari betul, -betul tepat berada di atas khabar pada bulan 5 Tahun 2 kali Bulan 2 kali tu maknanya bulan itu 2 kali ke Macam bulan 5 dan satu lagi dah Bulan 7 Bulan 7 ah ha, itulah masa dia ketika dia turun dia turun ke bulan 6 jangan sejuk megah tu setarih ha, ke je lah itulah মানে ketika apa kan, bulan 5 tu kan apabila kakap apabila matahari pergi ke arah utara jadi singgah habis dekat tak sampai bulan 6 tu, dia singgah lah bulan 5 tu dia ada Sabah Hati -hati lagi, bulan 7, maka dia patah balik kan? ha, waktu matahari nak patah balik nak, nak menuju ke apa? Ha, selatan, maka dia singgah sekali lagi di atas kabar di situ, waktu tu yang ukur, ukur tepat waktu tu barang Ah ha, tepat kan, dia tak sengit lah. ha. jadi maksud ustaz-ustaz tu, maknanya ketika bulan 5 dan 7, tarikh tepatnya matahari berada di atas kabar tu kita pacar kayu Mayan-mayan tu akan train lah menunjuk ha, Itu menunjuk ke? Tak apa ha? Ha, Boleh Boleh lah kita cuba sekarang ulang apa? Sama, tak apa dah? tujuh nanti pulang, pulang apa? 20 tujuh ni tu Dia akan Tiap-tiap ha. tahun sama ke? Atau bagaimana? Semua tempat eh? ha. cuma dua dua dua waktu sajalah dia berapa hari dia yang nak pakailah hari tu sajalah Jadi dua hari tahun ah kalau ha. dah tunjuk kan tu, maknanya arah itulah ha. untuk tempat itulah tempat lainlah ni lainlah masing-masing tempat dia tentukanlah ni jadi tempat masing-masing, tak perlu tempat masing-masing, baru taruh itu nanti ukur kan Tadi Jadi kompas lah kan. Nak, kita cuma kita nak cek kadang satu kompas pun kan yang murah-murah ni pun murah ada masalah masalahlah kompas murah ni. Kompas yang betul-betul yang, yang yang yang yang kena dia mahal sikitlah insya-Allah lah. Insya lah. Nah, kompas ni kalau dia tak ada kena magnet, dia kena magnet dia pening. Dia tak boleh disimpan sama magnet. Lepas tu akhirnya di pilih ke tempat ni. Jadi tunggu lah, tunggu tunggu dua tarikh tu nanti. Terhubung dan anda tu lah. Itu ha, dah masuk lah, so tempat tu sajalah. Ha, lagi tempat lain pulak, lain pulak tu nanti kan. Dan kita dah biasa ada tempat yang khusus tu bila semayang kat rumah macam ni kan. Ataupun surau kita nanti, kita cuba-cubur lah. Banyak jadi masalah tu. Pernah terjadi dekat surau sementara dengan singa besi tu bajet dia berubuh nak buat baru jadi dia buat surau sementara untuk jemaat dekat sebelah pasar raya hero dah buat dah akhirnya kecoh kibla tak betul kibla dah ni terpaksa hukur balik buat balik jadi pengguna pun dah sengit dah jadi kena kena kena kena. jadi biasanya bab, bab ni adalah pakar-pakar dia kan yang yang akan kita buat legit misalnya, nak, nak buat legit Nanti akan panggil orang yang terpakar dalam bentukan Qiblat ni Dia akan datang Termasuk daripada cara dia Untuk mengetahui ketempatan tu Pada tarikh dia Yang ketiga matahari tegak di atas Abang ni. Tak sure eh? kan Setiap tahun dia ubah kan eh? Tarikh dia so, Memang dia tak, takkan tepat Pasal apa dunia ni kan Kalau ikut perkaraan pun kan Pusingan ni pun 365 seperempat per 4 kan. Jadi cukup, cukup 4 tahun Baru dia kenapkan 366 Jadi ada semakinan lebih lari, lari sikit lah 16 Julat 16 Julat ha, Yang 5 28 Mei 8 Mei Baru-baru Baru lagi ni Baru lagi lah baru-baru bahari. -baru -baru Setiap, Setiap tahun memang antara itu. Ha, dah tak tulis. Nanti kita buat selain nanti. Saya 16 Julai eh? 28 Mei 16 Julai. 28 Mei. 28 Mei 5.16 Dia punya apa tu? Dia punya Oh, waktu itu dia? Pukul ha, 5 pagi petang? 5.16 ha, petang Waktu kita ke? Waktu dia? Kita 5.16 PM 16 Julai 5.28 Mudah-mudahan tak hujan Hujan tak apa. Insya Allah Julai nanti kita ada ke Eh dah muasa tu kan Dah muasa Kita tadi kelas saya timbo bomah ini share untuk mengumpul cublat salam malaysia marah lah Nanti kalau negara-negara lain Nanti pula, nanti lain arah Qibla Macam saya di Sofrika tu <coughs> North East North East apa? Uh, Timur Laut eh? Timur Laut Negara Timur Laut eh? Barat Laut, Barat air Maksud saya di Sofrika tu Arah Qibla, Timur Laut kita Indonesia Malaysia, Barat kan? Kita di Malaysia memang tempat Barat lah. Kalau saya di Asa Berekazhu, ada Timur Laut. Dia lain. Ada kisah terjadi, satu kumpulan orang melayu Indonesia, dibuang pulau, dipindahkan ke Pulau Madagaskar ke... apa, apa namanya? Dekat-dekat situ lah Madag Madagaskar Kepulauan tu Dia orang sembahyang menghadap ke, ke barat Dekat 20 tahun ni. Setelah jemaah Datuk-jemaah datang kat situ bagi tahu Dapat rasa macam pelik Kenapa dia orang menghadap ke sana Sebab menghadap ke sana tu Dia ke arah baratnya. yang tabah Sebab dia mana kena menghadap ke timur Tapi dia ke bawah sikit lah timur laut juga lah Dia orang tetap menghadap ke barat Sebab dia buat kebiasaan ni ke Malaysia Malaysia kan ambar Ke arah barat kan kita ni buat ha, Ini dia boleh tahu. Tak itu baru dah ada ubat setelah berpuluh tahun tu Lalu orang, orang Indonesia yang berpindah, dipindahkan ke sana Mata Gaskar tu, kalau satu lagi tempat pun nama tengah dekat-dekat itu juga keperluan tu Jadi kita pergi ke negara lain, kita jangan mesti buat Kita tengok matahari, kita, kita dimana, timur mana? barat, santan, di sini, barat, kita menghadirkan boleh dia kapah tengah Bisa, Semuanya Kalau Malaysia Pas sini Jadi Arah dia Barat Kalau yang Yang bawah je Yang man Mengadat ke Utara Kalau yang Di belah Sana tu, Bagi tiap Pakistan Mengadat ke Selatan Kalau yang sebelah sana Amerika, ataupun, ni, mereka ke Ataupun Apa ni Bula-bula Mesir Bula-bula mereka Yang tengah atas Kereka tengah atas Utara Mengadat ke Apa ni Cimur Kalau mereka Selatan Bawang ni Mengadat ke Timur laut Dia cimurnya nanti Fokus ke arah Matahari itu cuma guide jelah lah Guide ha, Jadi katanya -kata di Malaysia tu ketika Ketika matahari tegak berada di atas Ka'bah Kat situ lah kita dapat tahu Ka'bah tu kat mana Lepas tu kita ubah tu, waktu tu. Dan nanti kalau negara yang lain Ikut dia arah ada. Jadi Ketika matahari tegak di atas Ka'bah Nanti negara yang masing-masing Yang lain tu akan ambil dia punya lah Dia punya masing-masing Aduh, macam mana? Di sekolah, awak mesti dekat. Yang penuh. Mesti kauin. Banyak nak ambil. Tauhid lah naga Aku ni Sambung lampu air Bahu buku ni Lampu hijau jenis lagi Ada soalan Tak ada Jalan lepas Asal nanti Sajilah sekejap Sengah jam ke Sekolah Jadi Sekarang dulu-dulu kita tangguhkan majlis kita Sambung ni bantuan Pasal asal dan <coughs> Jadi memang itu dah masalah Tapi nama itu dah selama saya Saya minta pun pada Allah Minta maaf kepada mereka dah dapat sahaja berjaya tafsir, apabila itu apa hab aman dengan sampai, Insyaallah. Kita majlis dengan keperluan majlis, malam hari hari kita, shalat kita ada sahaja. Subuh, subuh kita,